Ötödik fejezet Ilkorvó. Hunyad, Erdély, Magyarország Anno Domini, 1431 Mint szent hava Minden nap egyforma, minden nap végtelennek tűnik. Erzsébet százszor, ezerszer bámul ki a magas torony ablakából. Várja, hogy múljon az idő, legalább csak kicsit válszorogjon gyorsabban, legalább csak most, csak máma. Ringatja, dédelgeti a lassan cseperedő csöpséget, hosszan sétál véle fels, alá a pálott levegői asszonyházban, ezerszer, százezerszer róva ugyanazt a néhány üles utat, unásig ringatja, dédelgeti a kislegényt, aztán megint fels, alá. Aztán újra meg újra az ablakhoz lép, a kicsi fejét takarva, hogy ne tűzze a még erős őszinap, s kibámul felbukkane bármi új, bármi érdekes, mutatja el magát legalább egy madár a csupa székbolton. De odakűn nem moccan semmi. A várnak ezen részéről nem látni az utat. Fák takarják, falak takarják. Innen minden változatlannak és álmosnak tűnik, bármikor nézzen ki az ablakon a bár ifjú nője. Minden nap egyforma. Minden nap végtelennek tűnik. Az a nap is álmosan köszöntött rájuk. Bágyadt októberi reggel volt, oda lenn a várudvaron két lovásztáncoltatta az új pejkót, amit Szilágyi Mihály hozott ajándékba húgának. A konyha felől kacagott egy lány, a bástyákon egymással cívódtak az unatkozó strázsák. Csak nem üres hunyadvára. Az úrnő, morzsinai asszony megint látogatóban valahol, azt beszélik a szomszéd birtokos csolnokosi úramnál. Egyre gyakrabban jár oda a látogatóba. Beszélik, nem véletlenül. Csolnokosi is özvegy ember, ha már nem is dalia, de azért szép férfi. A családját a török írtotta ki néhány éve. Erzseasszony is özvegy, hanem is harmatos szépség, de azért szemre való asszony még mindig. Nem csoda hát, ha szívesen keresik társaságát, De ettől a magány még magány marad. Szilágyi Erzsébet hónapok óta kise nagyon mozdult a várból. A vár körüli mezőkön, a Csernapartján tett sétákon kívül nem volt hova menni. Ha lett volna, se jutnak messzire. Hol a kislászló betegedett meg csúnyán köhögve, átűvöltve meg annyi éjszakát, hol a hideg, szeles tavasz szorította be a kőfalak mögé kettejüket. Lassan elmúlt a nyár is, őszbe csavarodott. Erzsébet tehát várt, továbbra is csak várt, egyre a látóhatárt kémlelve, lesve, epedve, mikor tér már haza a várura. Azon a reggelen is a kislászlót ringatva állt az ablakban, és a sárguló levelű erdőket bámulta. Forró nap lesz a mai is, gondolta. A kicsi nehezen viselte a hőséget. Ha délut áratán egy kis enyhülés még kitartott a vénasszonyok nyara erdében. Ember emlékezett óta nem tudott senki ilyen meleg októberről. László egyelőre elégedetten szuszogott a karjában. Már igen nehéz, nemrég múlott félesztendős. Azt már tudja mondani, hogy anya. De azt a szót még nem ismeri, hogy – Apa. – Kopogtak az ajtón. Erzsébet összerezzen tiettében. – Igen? – Futár jött, nagyasszonyom. – Futár. – Hát mégsem a lovászok táncolták a pejt az udvaron? – Erzsébet szíve hevesebben kezdett verni. Elrohant az értetlen cseléd mellett ki a kerengőre, ahonnét lekiáltotta a köveken pihegő lovasnak. – Az urantól jössze! Ő küldötte téged! Mondd hamar! – A futár illedelmesen lekapta a süvegjét, s azt gyűrögetve hajtott fejet – Engem bágyoni intéző uram menesztett a vulcsesdi uradalomból. Izeni nagyasszonyomnak, hogy lovasok közelednek az zárni úton. Az éjjei révnékeltek át hajnalban a maroson, s délre dévára érnek. Lovasok? Minden eddiginél nagyobbat dobbant Erzsébet szíve. Külországból jöttek, csak ennyit tudunk, nagyasszonyom. Mondják, az ászlaja alatt közelednek német földről haza. Haza? Erzsébet boldogan magához szorította a kis Lászlót. Édes kisfiam, édes kicsi lacikám, estére hol lesz, este meglát tégedet, a karjában tart. Elcsuklott a hangja, s hogy ne lássák a cselédek, hogy zokogásba fúl, magához húzta a gyermeket. Mikor meg tudott szólalni újra, illön fordult a konyhából elősiető cselédekhez. Gondoskodj róla, hogy kapjon enni, inni a hírnök, a vulcsesdi tisztartónak pedig azonnal küldjél ötezüst pénzt. – Hazajön, hazajön! – szinte tánclépésben tette meg az utat a roskatak bástyáig, ahonnét az északi utat is jól beláthatta. A cserna álmosan csillagott az októberi napsütésben. A komor hunyadi erdők felett vibrált a levegő. – Hazajön! – hirtelen azt sem tudta, hová kapjon. Jankó nem találhatja elhanyagolt állapotban a házat, a várat takarítani, de azonnal söprögetni az udvart, csutakolni a lovakat, fényesíteni a háznép gombjait, vasalni a gyűrött abroszt, Ó, mit is még? Septiben menesztett valakit a Kastellánusért? Várnagy. De aztán meggondolta magát, s inkább a szakácsnét hivatta elébb. Gyorsan, gyorsan, mi is legyen az ebéd, dehogy ebéd, estebéd lesz az, mire déva felől beporoszkálnak a fáradt lovasok, ki tudja hány napja, hogy megsepihentek. Mit is főzessen, mit süttessen, bazsalikomos fűrjet mindenképp, zsenge, gyenge madárhúst sáfrányos szózban, az jó lesz, azt szereti Jankó. Gyorsan elő a pincéből az új lakibort, bort, amit éppen erre az alkalomra hozatott Mihály bátyám. Édes jó Istenem, hazajön Jankó, János, én Jánosom! Erzsébet felrohant a szobába, s letette Lászlót a párnákkal kibélelt Ringo bölcsőbe. Abba, amit még vajk faragott okos előrelátással, mintha tudván tudta volna, hogy nem sokkal a halála után abba a bölcsőbe csecsemőt tesznek majd. Ja, Istenem, hová kapjak, mit csináljak? Erzsébet futott fels alá a szobában, aztán két kezét halántékára szorította, szinte kényszerítette magát, hogy lehiggadjon. Ja, Istenem, János! Jánosom! Testét forróság öntötte el. Olyasmit érzett, mint még soha. A férje utáni kínzó vágy szinte fájt, marcangolt a húsát. Elvörösödve, röstelkedve kapta magát azon, hogy nem is a hazatérés első perceire gondol, nem az első szavakra, a forró csókokra, amik bizonyal csak tovább korbácsolják fortyogó vágyait, hanem bizony a pillanatra, mikor végre felcipeli őt férje a szobába, skettesben kettesben maradnak, amikor letépi róla a ruhát, s magához öleli. Jó másfél év után először meg annyi el nem hát éjszaka szembedélyével, amikor édes Istenem, János, Jánosom, csak siess, csak meg ne állj át az íjei réven, át a Marosmenti erdőn, déván meg sáj, édes Jánosom, csak jöjj, repülj, délutára itt legyél, hazatérj, hozzám. Lackó, mintha csak kikérné magának a felé áradó figyelem lankadását, dühösen rúdosni kezdett. Jól van, jól van, téged se feledlek. Túláradó örömmel felkapta a fiúcskát, és a magasba emelte, hogy a délelőtti napfény megcsillant a tágra nyílt, mit sem értő ég szemekben. Ma végre láthat téged, atyád! nevetett terzsébet, és táncot lejtett a kölyökkel. Ma végre láthatod atyádat! hosszú percekbe telt, mire csitult a kedéje. Maga se hitte volna, hogy ennyi életöröm lakozik még a lelkében, s az is meglepte, hogy forró öle éj megbotránkoztató szenvedéllyel és vágyakozással lüktet egyre. A másfél évnyi magányosság, a másfél évnyi bizonytalanság, az idegen számkivetettség ebben a rideg várkastélyban mind a múlt év volt immár. Csak a jelenlétezett Az öröm, a boldog remegés, az éjszaka ígéretes forrósága. Az ebédet görcsös feszültség közepette kezdte elkölteni, de befejezni nem tudta. Két falat után nem volt képes többet magába erőltetni, és mintha a kislászló is megérezte volna, hogy valami készül, mert sírva nyekeregve tolta el magától a kiskanát Erzsébet felvitte akkor a bástyára a kislászlót, onnan jól beláthatta az északi országutat, és elhatározta, hogy addig innen el nem mozdul, míg meg nem pillantja az erdő kanyarulatából kibúrjázó porfelleget, a hazatérők első hírnökét. Néhány órával később a porfelhő fel is bukkant a fák között. A lovasok vágtatva közeledtek hunyat falai felé. Buda, Magyarország. Anno Domini, 1431. Mint hava. Újlaki Miklós, Magyarország bárója, a délvidéktán leggazdagabb nagyura, peckes léptekkel haladt a küldöttség élén a királynői trónus felé ünnepi palástjáért küldöncöt menesztett a kerékgyártó utcai házába, s azt kanyarította ezüst gombokkal díszített, aranyozott szövésű veres dolmánya fölé. Atya színaranymarkolatú skórbontulusokkal és egyiptomi gyémántokkal kirakott kardját kötötte oldalára, sárga, germán mód szabott szattyánbőr csizmája, s a ráaggatott sarkantyú érces csengéssel csattogott a királyi palota márványkövein, ahogy rendületlenül közeledett Barbara királynő trónusa felé. Két oldalról fürkész tekintetek vizslatták. Élvezte az irigy, elismerő pillantásokat, ugyanakkor magában meg kellett állapítania, hogy a budai palota jóval szürkébbnek és unalmasabbnak tűnt, mint amikor a teljes udvarit itt lebzselt. Hol voltak már a bárók, az adományokat leső, behízelgő, modorú nagyurak, az ort tekintetű délvidéki bánok, a hadsereg vezérei, a pökhendi ájtatos püspökök érsekek? Miklós most alig látott a trónus közelében ismerőst, tán csak Pálóci Mátyus országbíró, meg a mindig gyanakvó tekintetű rossz István Temesi Ispán biccentett vissza rá. Amott az esztergomi érsek Pálóci György bámult ki az ablakon, ügyet sem vetve az érkezőre. No és persze a királyné. Célei Barbara egy éretnő nő tökéletes szépségével mosolygott rá a trónusról haja pompázatos konyba kötve, keblei ezúttal is kihívóan domborodtak a kivágása mentén gyöngyökkel szegett, aranysárga köntös alól, ám hatalmas, sötét szemei alatt már finom ráncok hálózták a hófehér bőrt. Ahogy a báróra mosolygott, e hálók hirtelen megszaporodtak. Mindazonáltal Barbara épp kívánatosnak tűnt Miklós szemében, mint régente. A hatalom és a visszanyert magabiztosság oly ellenállhatatlan aurával lengte körül a nagyasszonyt, aminek új laki nem tudott, s nem is akart ellenállni. Most azonban mégsem a királyné volt az, aki leginkább megigézte. Bár Barbara mellett ott állott az udvarhölgyek között Borbála is Miklós asszonya, kíváncsian pipiskedve, ura arcát lesve, vaj, mit olvashat le róla, de új laki pillantásra sem méltatta őt. Barbara királyné mellett a kisebb trónuson ugyanis ott tündökölt egy alig húszesztendős szépség, a király leánya. Luxemburgi Erzsébet kíváncsian nyújtogatta a nyakát, s mikor tekintete találkozott új elmosolyodott, apró gyönyfogai megcsillantak a mécsesek fényében. Honnan tanulják ezek ezt a férfi igéző mosolyt? Tűnődött Miklós, mikor térdet hajtotta nagyasszonyok előtt. Erzsébet király lány, mi sokat női esedet, mióta utoljára lát a tisztára az anyja, gyönyörű telt keblek, szép orca, és az a tekintet kivirult. Nő lett a kis király leány. Holott, gondolta magában Miklós, Erzsébet mindig is az udvar szürke egerének számított. Új emlékezetében is úgy élt, ahogy a váradi fogságból szajha anyjával együtt haza Budára. Vékony, beesett arcú sápatak fruska volt kopott daroc ruhában, amit tán az irgalmas váradi nővérektől kapott. Nyurga testén sebek és kelések veres lettek. Aki csak akkoriban pillantást vetett rá, beléborzongott és keresztet vetve imádkozott, hogy legalább a következő karácsonyt érje meg a nyomorút. Évekig senki ügyet sem betett rá, tulajdon anyja sem, akivel Zsigmond összezáratta a váradi számüzetés alatt. Német és csenevelő nők pallérozták elméjét nem túl nagy meggyőződéssel, hisz a királyi udvarban mindenki arra várt, hogy Zsigmond majd csak nemzet fiút Barbara királynénak. Arra ugyan várhattak. A trón örököse pedig megmaradt a szürke beteges leány, ki most tündöklő, pirosposgás nőként ragyogott anyja mellől az érkező követre. Tiszta anyja! Átható, leplezetlenül kihívó női pillantás. Miklós finom szájrezdüléssel viszonozta Erzsébet mosolyát, szándékai szerint azzal az eleganciával, amit az itáliai és a német nagyuraktól lesett el Zsigmond mellett. Tetszett Erzsébetnek a gesztus. Ahogy szemmel láthatóan, tetszett neki a varkocsos, fekete szakálú, izmos férfi is tetőtől talpig aranyban, ezüstben. Mostanság nem sok ilyen forgott budavár falai közt. Erzsébet valamit anya fülébe súgott, mire Barbara engedékenyen bólintott. Kedves bárom, Isten hozott Budán! Fenség, az ön tündöklő fényében vigaszt talál a bolyongó, ki eleddig csak a kötelesség fáradalmainak, s a királyi fenség szolgálatának szentelte méltatlan életét. Az ön látása a kárpótól mindenért. Térjünk a tárgyra! Vágott közbe türelmetlenül Barbara, s hangjából hirtelen oly hideg sötétség csendült ki, amiben Miklós beléborzott. Mit üzen az én drága jó uram? Ő epedve várja, hogy fenséget csatlakozzék hozzá Itáliában. Reményeink szerint most már csupán hetek, hónapok kérdése, hogy Eugénius őszentsége készen álljon a császári koronázásra. – Azért küldött, hogy Itáliába kísérj minket? – csillant fel Barbara szeme, mintha nem is számított volna így szerencsés fordulatra – Pontosan azért Fenség. Miklós széles mozdulattal parolázott. Jó hírt hozni, mindig megtérülő, befektetésnek számított Budám. Csodálatos! Barbara felpattant a trónusról, a háta a meget sorakozó udvarhölgyek felé fordult. Gyorsan, csomagoljatok! Reggel indulunk! Reggel? Fenség. Újlaki kihitetlenkedve bámulta bámult a királynőjét. Attól tartok, az túlon túl hamar lesz. Későn is? A javát már összekészítettem hetekkel ezelőtt, kedves báró. Bíztam a mindenható kegyelmében is az én drága uram irántambaló szeretetében. Bíztam benne, hogy ő fenségének szüksége van rám méltatlan szolgájára. Olaszországban túlontúl sok veszedelem fenyegeti. Fekete és barna veszedelmek. Széttárt lábú veszedelmek. Újlaki elképett. Nem számított ilyen szándékolt sietségre és ilyen szókimondó indoklásra sem. Ami azt illeti, akat volna még tenni valója Budán. Végtére is... Itt volt a tán soha visszanemtérő alkalom, hogy Zsigmond szinte a teljes királyi udvarral Itáliában táboroz. Reggel. Már reggel indulni el. Te kísérsz minket őfenségéhez, Barbara újlaki felé fordult, mintha csak elfeledett volna valamit. Hálás vagyok ezért. Hosszú az út Itáliáig, bizonyos vagyok benne, hogy megtalálod a módját, hogyan szórakoztass el egy magányos asszonyt. Újlaki tar halándékán kövér verejték cseppek sorjáztak a fényben. Barbara szavai kígyóként martak. Elszórakoztatni egy magányos asszonyt? Mintha nem pár esztendeje jelet volna, hogy Zsigmond megbocsájtott ennek a cillei szajhának a számolatlan paráználkodásokért és üzekedésekért, amit távol létében, világ szégyenére űzött a királyi palotában. Hol van már Valmeró de volovag? Hol vannak a királynő névtelen suhansz szeretői? Többségük teste ott ruhad valahol a közeli erdőkben. Míg Barbara Miklóst igézte sokat ígérő mosolyával, Erzsébet királylány lelkesülten anyjához hajolt és ismét a fülébe súgott valamit. Barbara megvetően elfintorodott. Nem, az út veszedelmes lehet egy magadfajta gyermeknek, kedvesem. Szó sem lehet róla. Maradsz ide haza a férjeddel és szorgalmasan imádkozol, hogy királyi atyád római császárként térjen haza. Erzsébet dacossan fújtatott, spillantásával újlaki tekintetét kereste. Miklós jobbnak látta elfordítani a fejét. Elég lesz neki egy szajhával is megbirkóznia úgy, hogy Zsigmond neküldje bakó elé rögvest, amit megérkeznek Milánóba. Erzsébet odarohant hozzá, és megragadta a karját. Miklós érezte a leány dúskebleinek feszességét, és egy pillanatra elöntötte a forróság. Magam is úgy vélem fenség, hogy imádkozni, sokat kell majd imádkozni. Ebből elég, Barbara intett, s a kihallgatás véget ért. Eridj, leányom, segíts összekészíteni a maradék holmit, tedd hasznossá magad. Újlaki mélyet parolázott, s hátráni kezdett az ajtó felé. szemes sarkából figyelte a két oldalt álló kárőrvendő arc kifejezését. A gúnyos pillantások keresztüzében csoszogott ki a fogadóteremből. Odakin csak nem belehátrált a feleségébe. Csáki borbál a csípőretet kézzel állt előtte, Domborodó hasát látványosan kidüllesztve, ezzel is külön hangsúlyt adva a méhében hordozott magzatnak. Arcána jól ismert, dütő, remegő kifejezés lángolt. Ha csak egy ujjal hozzáérsz, véged van, sziszekte. Én is örülök, hogy látlak, kedvesem. Újlaki kifelegyenesedett, és félretolta maga elől borbálát. Az asszony sokat terebélyesedett, mióta teherbe esett, mellei megnehezültek, dereka megvastagodott. Miklós napok óta nem hált nővel, mégsem érzett különösebb indítatást, hogy magához ölelje hitvesét. A király meg fog ölni, ha meg tudja, hogy meghágtar a feleségét. Azt hiszed én nem tudom, morrant rá Miklós. Ej, törődj a magad dolgával, asszony! Borbála enyhültem, kezét tördelve baktatott le utána a lépcsőn. Bocsáss meg, Miklós, de te nem ismered ezt a szukát. Minden férfi embert hergel a szemével, szinte bélük hál. Mindenki gyűlöli őt, mindenki. Úgy érted, minden fehér cseléd. Újlaki öles léptekkel sietett a friss palota nagy kapuja felé. Lesz nekem elég bajom véle Itáliáig. Elkísérlek én. Ha ott vagyok, nem történhet semmi baj. De hogy kísérsz, förmet hátra Miklós. Itthon maradsz a seggeden. Még csak az kéne, hogy terhesen ott éblábólj nekem megszülött fiamat, mégpedig odahaza, újlakon, Értetted? Borbála elvörösödve ragadta meg a férfi vállát. Figyelj rám, Miklós. Nem érdekel, kivel bujálkodsz messzi idegenben. De meg ne ronsd a szerencsénket, hallod-e? Atyát halott. A bátyát halott. Nemrégiben akkora vagyon esett az ölünkbe, amiről nem is álmodtunk. Sokra viheted még. A király mindent megbocsájt. De ha most Barbarát meghágod, arra nincsen bocsánat. Miklós megtorpant, storkát köszörülve fordult Borbála felé. Ne aggódj, asszony, enyhült meg a hangja. Tudom, mire kell vigyáznom. Készen van már az én tervem. Nem bukhatunk el holmi szajha miatt. Ne féls te engemet. Cilleivel összecimboráltam, segíteni fog. A császári koronázáskor nagy birtokok hullanak majd, csengő aranyakkal. Ott álló mellett, a java az én ölembe kell, hogy hújjon. Mindent kifundáltam én. Eltaposom, aki az utamba áll, eltaposom mindet. Az olá hunyadit legelébb a kancellárius papocskájával együtt. Borbála arcán kéjes, bosszú, szomjas kifejezés terült szét. Puha karjait férje nyaka köré fonta. Csak vigyázz, Miklósom, már így is sok ellenséged van a hirtelen vagyonnal. Cillei mellettem, Garai mellettem. Ha megnyerem a királynő bizalmát, senki se állhat az utamba, hallod? Hát csak vigyázz azzal a szukával meg a lányával is. Erzsébet nagyobb szajha lesz, mint anyja volt. Már is több a szeretője, mint Barbarának valaha. Vagy mint neked, kedvesem. Miklós gúnyosan viszonozta a ölelését, vigyázva a domborodó hasára, No, nem, azt azért nem hinném. Ahhoz sokat kell igyekeznie még. Borbála nem botránkozott meg, szemöldöke megrebbent, ahogy ujjai kikutatták Miklós férfiasságát a vaskos szövetek közt. Mi lenne, drága férjuram, ha ma este, ahogy régen, emlékszel? Újlaki megmarkolta a nő mellét, de új hevesen, hogy az felszisszent fájdalmában. Nem lesz arra nekem időm, kedvesem, különben sem kívánlak, undorító vagy kövér, mint egy disznó. Majd ha megszülted a fiamat, akkor majd meglátjuk. Most mennem kell. Borbála fújtatott a dütől. Miklós ügyet sem betett rá, megigazította öltözékét, s a kapuban rezzenéstelen arccal vigyázó strázsák mellett kirépett a palota udvarára. Sürgősen utána kellett járnia, hogyan tehetné diszkréten tiszteletét Erzsébet király leánynál. Arra ébredt, hogy valaki lerántja róluk a meleg dunyhát. Miklós felmordult, svaksin ciha után kapott, hogy visszahúzza magukra. A kandalóban már kialudt a tűz, s hajnali hűvösség liba bőrözte mezítelen bőrét. – Ki merészeli? – szédelegbe felült. Először nem értette, hol van, keze tován kitapogatta a mellette ájult álomban heverő leány hátát. – Te meg ki vagy? – üveges szemmel körbe pillantott hímzett, luxemburg és magyar királyi címeres baldahín szegélyezte a kilátást, Finom faragványok, fával borított falak, szöttesek mindenütt. A királyi palota egyik szobájában volt, egy női szobában, egy női ágyban. Már reggel van? Erzsébet király leány ásítva nyújtózkodott mellette. Ilona, éhes vagyok, hozzám nem? Előbb szabaduljunk meg ettől a férfitől. Nem sokára megérkezik az őrségváltás a folyosóra kincsem. A baldahínos ágy előtt pirosposgás főkötős komorná állt és vidáman hajtogatta a dunyhát. – Kellemesen telt az éjszakát, kincsem? – Erzsébet a mellette ücsörgő újlakira pislogott. – Hát, volt már jobb is. Dobd ki dadus, jó? Büdös a szája. – Gyerünk tűnjön el innen, báró úr, mielőtt az őrség megérkezik. – a komorna odalépett újlakihoz, és lerántotta róla a maradék takarót Miklós felháborodottan tátogott, de szóhoz már nem jutott. Sokat hallott már erről a német némerről, rettegte a fél király udvar. Wolfram Ilona mindenkiről minden mindent tudott, s volt elég ez ahhoz, hogy éljen ezzel a tudásával. A nyelve alaposan fel volt vágva, s nem ismert eszközt, amit benevetett volna céljai elérése érdekében. Úgy védte a király leányt, mint valami anyatigris. Hol? Hol a ruhám? Újlaki igyekezett eltakarni magát, mert a komorna szemérmetlenül végigmérte. Az ajtó elé dobtam, felelte Wolfram Ilona. A lehet, odakin öltözzöm, báró úr. Igyekezzem már az Istenért, mindjárt fel kell a nap. Miklós reménykedve a király leányra pillantott, de Erzsébet már kikászálódott az ágyból, és a rózsakeretes velencei tükörhöz tipegett. Végigmérte magát benne kisé megemelte telt kebleit, s rossz kedvűen elfintorodott. Újla kidideregve az ajtóhoz lépett, nem tudta mit tegyen, mit mondjon így, hát csak intett Erzsébet felé. A komorna intett vissza. Amikor kilépett a kamarából, jeges fúvallat remegtette meg. A folyosó egyelőre még üres volt, de a lépcsők aljából már az őrség álmos röhögése hallatszott. Újlaki szentségelve rángatta magára ruháját, még csak azt hiányzik, hogy rajta kapják. Albert Herceg a király leány férje valahol a vértesben vadászgatott szimboráival, de ha valaki mégis észreveszi, itt akkor vége van. A legjobb lesz eltűnni innen sebesen. Már lódult volna a cselédek lépcsője felé, amikor a résnyire nyílt ajtóban megjelent erzsébet dühött arca. Ide figyelj újlaki, ha teherbe estem tőled, kiheréltetlek, ugye tudod? Miklós kínosan hátra vigyorodott. Értezte ahhoz, hogy ne essél teherbe, kedvesem, ha mégis legalább a férjed örülni fog. Elsébben gyermeki arcán dű árnyéka suhant át. Albert, az a szerencsétlen, csak nem képzeled. Újlaki laki nagyot sóhajtott. No igen, az udvarban jó ideje pusmogták, hogy Habsburg Albert, akihez Zsigmond tíz éve hozzáadta gyeremek leányát, nem igazán jeleskedett a gyermeknemzésben. A beesett melkasú, pipaszárlábú osztrák herceg a kardot se nagyon bírt emelni, ha hinni lehetett Wolfram Ilonának, ki persze gondoskodott róla, hogy Buda és Visegrád szerte mindenki időben értesüljön a legapróbb részletekről, szóval a szóbeszéd szerint Erzsébet csak néha nap tudta Kínnal, izzadsággal Albert Herceg férfiasságát olyan állapotba hozni, amivel férfi kötelességének eleget tudott tenni, és akkor mindössze sóhajtásnyi időre. Wolfram Ilona asszony azt is gazdagon részletezve adta országvilág tudomására, mi mindennel kísérletezett már szerencsétlen Erzsébet, a legcédább utcalányi praktikákat is mind bevetve, időt, fáradtságot nem kímélve, hogy a szerszámból használhatót varázsoljon. mint hiába. A názt már nyolc esztendeje elhálták, és azóta semmi. Úgy tűnt, Zsigmondhoz hasonlóan Albert sem volt képes fiút nemzeni, de Zsigmondnak legalább egy leányra tellett. Újlaki elsurrant a folyosó sötétségbe vesző vége felé. Mit agadása a leány mindent tudott, hogy kitől, honnan tanulnak ezek a kis szajhák, Erzsébet tapasztaltabbnak és ügyesebbnek bizonyult, mint a legtöbb utcalány, akivel Miklósnak dolga akadt. Csak nem olyan ügyes volt, mint a felesége. Újlaki fáradta lépett ki a kelemföldi kapun, ahol az Anzukút mellett türelmetlenül toporogtak már hű emberei. Györgyi Bodó Gergely és gutori Nagy László tartották a gyeplőjét, mindketten régi, hétpróbás cselédei az új lakiháznak. Miklós gyors utasításokkal látta el őket. Délben indulunk vissza Itáliába, addigra álljon minden készen. A királyné kísérete a zsidó kapunál gyülekezik, ti kísérítek őket a Visegrádi útnak. Hol van az a nyomorult pap? az az. Gutori Nagy összeszűkült szemmel sandított komájára. Az bizony órákkal elébb elporzott Pestnek. Újlaki megdermett. Elporzott. Úgy érted, megszökött? Nem szökött az. Bacsora előtt ért be minket a király futárja. Még Nürnbergből menesztette ránk főfensége, parancsot hozott a kancellárius úrnak. Miféle parancsot te kutya? Azt mi nem tudhassuk. De igen, megörült neki a pap. A kis hunyadival rögves nyergeltek is, és már hírük van, bukse volt. Újlaki úgy érezte, megüti a guta. Pestnek tartottak-e? Átvitették magukat a királyi sajkásokkal, úgy hiszem hunyadnak mennek azok. Hunyadnak. Miklós a kútkőkávájára csapott, nem messze tőlük a budát és a pesti partot összekötő roppant lánc ívelt általadunán, a pirkadó derengésben kötpára lebegett a vízszínén, de még nem kelt fel a nap a pesti síkság mögül, hogy melegével szétoszlassa. Ej, de szívén viseli őfenség ennek az Oláfatyónak a sorsát, no se baj. Eljön még annak is az ideje, a házhoz legények. Megintultak a kihalt, bűzös budai utcákon. Jó nagyot kellett kerülniük a Szentpál patak mentén végig, a várkertek alján egész a szombati kapuig, s onnét kutyagolhattak tovább a kerékgyártók utcájába. Új azt a házat vette meg tavaly, amelyikben korábban Hunyadi lakott. Kimondott kívánsága volt ez Borbálának, mintha Jankó hirtelen felemelkedése azon múlott volna, hol fészkel a királyi palota közelében. Újlaki gyűlölte azt a házat. Egyrészt, mert úgy vélte, nem méltó hajlék az egy magyar báróhoz, másrészt, mert amúgy is gyűlölt mindent, ami hunyadihoz bármiképpen is kötődött. Ahogy szótlanul baktatott emberei kíséretében, mégis meggondolta magát. Mégsem megy haza. Borbála biztosan ébren virrast, és úgy hiszi, az a néhány óra, ami délig hátra maradt, tartogat számára néhány izgalmas percet. Azt ugyan várhatja. Kinek kell egy terhes asszony? Éhes vagyok, morogta maga elé Tudtok jó helyet, fiúk, ahol jót ehet a fáradt vándor? De még olyat is, nagyuram ahol forró ölü kurvák várják a fáradt vándort. Elég szajhával volt már ma dolgom, legyintett Miklós. Egy bőséges reggeli megteszi. Legényei kajánul egymásra mosolyogtak. Ja, aki bejáratos a királyi palotába, annak valóban nincsen szüksége kurvák szolgálatára. Hunyad, Erdély, Magyarország Anno Domini, 1431 mint hava. Október. Szilágyi Erzsébet szívszorongva várta, hogy a lovasok berobogjanak a várudvarára. Kik ezek? Mert hogy nem azok, akiket repesve várt, az bizonyos. Már odaföntről a bástyáról is látni vélted, de nem akart hinni a szemének. Amikor a fekete köpenyes alakokat kivehette a körülöttük kavargó porfelhőből, Erzsébet önkéntelenül is hátrált egy lépést, szíve kihagyott néhány dobbanást. Ne, nem lehet... Sikoltani akart, de nem jött ki hang a torkán. Magához szorította a kis Lászlót, de túlságosan is erősen a fiúcska dühösen kalimpált levegő után. A kapu, a kapu, tátogta Erzsébet, de a fekete lovasok ekkor már átdübörögtek a csárna vízéből iderekeztett várárok feletti hídon, s már is ott forgolódtak a várudvar porában. Annyi ideje maradt csak, hogy Lászlót a komornák gondjára bízza, és alaposan a lelkükre kösse, hogy senki emberfiának ne nyissanak ajtót csak neki, Elbocsátotta őket, azzal lerohant a nagyterembe, hogy még a kapunál megállítsa a jövevényeket. Blatherceg ott állt a küszöbön, csípőretett kézzel és vaksén szaglászott befelé, mintha félne belépni az ellenség fészkébe. Mellette tömzsillógó tokájú férfi zihált. Nagy, vízenyős szemével kíváncsian pislogott befelé. Láncinget viselt oldalán hatalmas pallost, s csak a nyakában függő püspöki kereszt utalt egyedül arra, hogy főpapi méltóságot visel nem holmi rabló vezér. Erzsébet ismerte őt. Lépes György, erdély püspöke, mégiscsak istenembere volt. Talán még sincs minden veszve. Vlad és a püspök nem egyedül jöttek. Megtermett havas elvites és a püspök lándzsásai kísérték őket egész a küszöbik. A levegőben feszültség vibrált. A hunyadi legények rosszat sejtve sereg elő a várzugaiból, de nyomban hátra is hőköltek a püspök és a herceg embereinek túlerejét látva. Náluk ugyanis alig akadt fegyver. A várőrség mostanában két tucatnyi főt tett ki, azok is odakün lehettek valahol a Csárna túl partján. – Mit akarsz itt? – zihálta Erzsébet a lépcsőről. – Kihívott ide téged? – herceg elmosolyodott. Fekete szakálla és dúsbajusza jó részt eltakarta ugyan, de fehér szemei körül árulkodó ráncok gyűrődtek. Karvajorra árnyékában megrándultak a pengevékony ajkak. Csak világtalan szemei meredtek továbbra is a nagyterem félhomájába, mintha még mindig tartana valamitől. Az üvegablakokon beáramló őszi fény színes foltokat festett ábrázatára. Rokoni látogatásra jöttem, sóhajtott a kisé csalódottan. S mégis mi komor fogadtatás, hát illik ez? Takarodj innen! Szilágyi erzsébet remegette, ahogy a lépcsőn még egy lépést ereszkedett alá. Jobbjával kitapogatta a falra akasztott nehéz pallosok egyikét, s levette onnan. A fegyver azonnal lerántotta a karját, és csörögve-zörögve bucskázott le a lépcsőn, egyenest Vlad és a püspök lába elé. – Fegyverrel fogadod a kedves rokont! – a herceg megcsóvált a fejét. Dús, csigás fürtjei táncoltak a levegőben. – Hát nem szívesen látott vendég vagyok én ebben a házban! – Erzsébet vére hevesen forrott, még hogy nem szívesen látott vendég. Hát kizárta őt koporsóba újlaknál, Kirántotta a mélybe Jankó atyját. Takarod innen, sátánfajzat! Lépes püspök felháborodottan hányta magára a kereszteket. Sátánfajzat, én! Vlad hirtelen felemelte poros köpönyegét, melyen a király sárkányos rendjének dísze vöröstött rajta a fehér keresztel. Hát nem látod-e jelt, leányom? havasal föld fejedelmével beszélsz. Térdre előttem! Erzsébet foga megcsikordult. Soha! Ez itt Hunyadi János háza, és én asszonya vagyok! Mit akarsz te itt? Vlad intett testőreinek, hogy maradjanak veszteg, mert egyik másik már iramodott volna a nő felé, hogy erőszakkal kényszerítsék térdre. Ahogy említettem, leányom, csupán rokoni látogatásra tértem be Hunyadra. Hazafelé tartok épseges várra. Őfensége megbízásából számos tennivalóm lézen, amint hazatérek havas elvére, de előtte még látni kívántam, nos, úgy hallottam, gyermekáldásban részesült az én kedves rokonom. Erzsébet szíve minden eddigi hevesebben dobant, dobbant. Éppen ettől tartott. Tudta, érezte, hogy a veszedelem a kis Lászlót fenyegeti. Mi közöd neked hozzá? Csak nem térdre roskatta lépcsőn félelmében. Ajándékot hoztam a kisdednek. Mosolygott rendületlenül Vlad, svak, fehér szemei megcsillantak a vörös ablaküvegen átszűrődő fényben. Barátsággal jöttem, telve szeretettel az én kedves rokonaim iránt. Mondd csak leányom, láthatnám a gyermeket. Erzsébet feje kitisztult, tudta, hogy nincsen immár veszteni valója. Szeme villámokat szórta, hogy újra a falhoz tapogatott. Ezúttal egy jókora buzogányt emelt le onnan, amit még tán a néhai vajk forgatott vérgőzös csatákban. A fiamat akarod látni? Vlad intett, s a háta mögül két hajlongó szolgasündörgött elő, kezükben aranyozott ládikákat nyújtva előre. A herceg bólintott, mire felpattintották a ládikák fedelét. Erzsébet dermedten látta, hogy azokban vagyon vagyontérő arany és gyémántékszerek ragyognak. Ezek téged illetnek, leányom, dorombolt a Vlad hosszú, csontos ujjait tördelve, Engesztelésül azért a kellemetlen félreértését új lakon. Tudd meg, a te urad, Jankula üdvözletét küldi neked én általam. Beszéltem vele Nürnberg városában. Az a kívánsága, hogy én tartsam keresztvíz alá a kiscsöpséget. Együtt kereszteljük az én fiammal, már hozzák szolgáim Segesvárról. Ide, a püspök úr celebrálja a szertartást. Erzsébet fenyegetőn maga elé emelte a buzogányt. Az én lackom már megvan keresztelve. A bátyám tartotta keresztvízalá elkéstél, Karós Vlad. A herceg egy cseppet sem tűnt csalódottnak. Intett, mire a két ékszerrel teli ládikát a földre helyezték a szolgák, s lesütött szemmel kihátráltak a teremből. Óbekár. Pedig szívesen lettem volna keresztatja a kisvitéznek. Te is örülhettél volna, hogy a kis Vladislav vérbeli fejedelem védelmét élvezi. A fiam neve László, nem Vladislav. Sziszeg Erzsébet, de a herceget ez sem hozta kisodrából. Nos tehát leányom, akkor csak az én fiamnak lesz itt keresztelője. Ha már a püspök urat ide kérettem, ugye nem akarod azt mondani, hogy nem látsz vendégül minket. Igen nagy udvariatlanság volna az. A szertartás holnap lesz a hunyadi kápolnában. Addig is megelégszem azzal is, hogy futó pillantást vetek a kisdedre. Látnom kell mielőtt, most nem láthatod. Betette odafeszülten Erzsébet. Jöjj vissza később, néhány nap múlva talán most beteg. Ó, ezt sajnálattal hallom. Valad az ékszerekkel megrakott ládikákat felrúgva megindult a lépcső felé. S mi baja a kis ártatlannak? Talán segíthetnék. Takarodj innét! Látnom kell. Blada nyomában lépdelő testőrökkel elérte az első lépcsőfokot, Erzsébet megsuhintotta a buzogányt, a levegő zúgását halva a herceg elvigyorodott, kivillantva sárgás, hegyes fogait... Már is árvaságra kárhoztatt azt a szerencsétlen gyermeket. Hát van neked szíved, mutasd meg, hozd ide elém. De hisz te nem látsz pokolfajzat. fajzat? Erzsébet pótladozva hátrált, időnként előre suhintva a buzogányjal. Minek akarod látni őt? Amit látni akarok ő rajta, azt látni is fogom, felelte komoran a herceg. Essünk túl ezen leányom, nem akarok vérontást itt a püspökúr színe előtt. Hirtelen zaj támad kintről a várúdvarról. Valaki fájdalmasan felkiáltott, fém csörgött a hideg kövön. Erzsébet reszketve vetette pillantását a nagy terem ajtajára. Léptek, dobogtak odakintről, dühött ordítás kélt aztán. Az ajtón, mint valami szélvész, egy megtermett matróna robbant be. Morzsinai Erzse asszony nyomában szabjákkal, lándzsákkal, felfegyverkezett férfiakkal, csizmás, bajszos lemesekkel, bocskoros oláparasztokkal. Egy lépésre tovább kiáltotta Erzse asszony, és fenyegetően megindult a havas elviek felé. Mit képzelsz, féreg? Ide mersz jönni a házba? Lépes György püspök retten hátrált a falnak. A testőrök egymásra sandítottak. A matróna kezében akkora erdőírtó szekerce villant, amekkorát még sohasem láttak. és elég fenyegetőnek tűnt a parasztok kezében villódzó kasza, meg a sok kard és szabja is. Magányos asszonyokra törzte sátán szolgája. Vaj közvegye fúriaként rontott a testőrök falának. Vlad tett hogy ne bántsák az asszonyt. Havasalföld frissen kinevezett fejedelme, nem kezdheti rögvest vérengzéssel megbízása idejét Erdély földjén, főképp nem Krisztus felszentelt püspöke szeme láttára. Én csupán rokoni látogatásra. leányom fékezd magad, sápítozott lépes György kappan hangon. Hát így fogadják errefelé a jókarodú embereket? Takarodjatok innen mind a ketten! Harsant újra erzse, asszony türelmetlenül. Vlad, elragadtad az én uramat, az unokámat nem fogod, takarodj! Az olá fegyveresek lassan, fenyegetően megindultak feléjük. Vlad nem zavartatta magát, visszafordult szilágyi erzsébet felé. Odakün várok, asszony, éjfélig adok időt. Semmi mást nem akarok csupán, hogy hozd elém a kisdedet. Látni akarom, rajta van-e a jel? Nem kell aggódnod, gazdagon megjutalmazlak és a fiad örök védelmemet élvezi majd. Ha igazamban és rajta a jel, akkor úgy sem akarod majd megtartani. Higgy nekem! Eldobod majd magadtól. Én vigyáznék rá. Felnevelném. Ha keresztvíz alá nem is tarthatom, úgy tekintem majd, mintha a saját fiam volna. Holnap megérkeznek embereim az én kicsi gyermekemmel. Nem vagyok szörnyeteg, még ha annak is látszom. Jót akarok, higgy nekem! Azzal meghajolt és elindult vissza az ajtó felé. Az Erzsa asszonyjal érkezett felmentő csapat férfiai csak most látták a sárkányos rendi elvényét köpenyén, zavartan összesúgtak egymás közt, ám Erzsa nem enyhült. Amint Vlad lassan ellépdelt mellette, rásiszegte: Ha még egyszer ide eszik a sátán, te pokolfajzat, nem véd meg téged semmiféle kereszt, sárkány, de még a király pecsétje sem. Megértetted? Vlad megtorpant egy pillanatra, és az asszonyság arcába bámult világtalan szemeivel. A te urad azt üzeni általam, hogy nem merd eldobni az özvegyi fátyolt. Suttogta, majd faképnél hagyta Erzsét, és kisijetett a fegyveres férfiak szétnyíló sorfala közt. Testőrei markolaton nyugvó kezekkel követték. – És velem mi lesz? – sápítozott lépes püspök. – Csak nem akarsz ének évadjára a vadomba zavarni leányom engem, erdély püspökét? Morzsinai Erzse megtanulta urától, hogy a magyarok földjén a vendég az szent, Maradhat püspök úr, ha akar. Ellátjuk embereit étellel, itallal. Holnap viszont mennie kell. Nem hívta ide senki. A püspök felháborodottan kirohant után. Jól vagy, leányom. Morzsinai erzse végre felrohant a lépcsőre roskadó Erzsébethez, és a szekercét elhajítva, karjaiba zárta a lányt. Nem esette bajod, mond. Nincsen semmi baj, csak az ijedelem. Soha többé nem hagyunk magadra, csóválta a fejét a nagyasszony. Megerősítjük a várvédelmét, míg a fiam hazatér. Hol van Lackó? Együtt siettek fel, s szinte egyszerre kaptak a bölcsőben szendergő gyermek felé. Lackó, drága kicsi kincsem! Apró termetű, dülletszemű férfi somfordált be a szobába, kezében szabjával. Amint meglátta az asszonyokat és az ilyet cselédeket, lekapta fejéről süvegét. Bezárattam a kapkat, mutyogta illedelmesen. Már menesztettem a székelyek és a gerébek udvarházaiba, hogy küldjenek még embert. Köszönöm, Jariszló! Morzsinai Erzse megfogta a férfi kezét, és közelebb húzta a kisdethez. Lássa Jariszló a mi szemünk fényét, ő a mi lackonk. Szilágyi Erzsébet önkéntelenül is félrehúzta a kicsit, amint a jövevény felé nyújtózott volna. Hiába még mindig reszketett a félelemtől. Odakünn az udvaron dühött olá, kiáltások harsantak, aztán lódobogás kelt. A havasal földiek, éppen most dübörögtek át a felvonó hídon. Nincsen semmi baj, nevetett Erzseasszony. Jariszlótól nem kell félned, édes leányom. Nincs mit titkolnunk, hozzámegyek feleségül. Erzsébet nem tudott most foglalkozni Csolnokosi urammal, sem a hirtelen összeverbúvált atyafi segítőaddal. Engedelmet kért, hogy egyedül maradhasson Lackóval. Átvésüljük a környező erdőket, fogadkozott Csolnokosi. Hát ha ezek a kutyafattyak csak ugyanittólálkodnak még valahol. Nem mennek el, suttogta maga elé Erzsébet, s a szeme könybe lábadt. Nem mennek el addig, amíg az a sátán nem látja a kicsit. Erzsé a fejét rázta. Azt ugyan lesheti? No, No, eri gyaricló! Állíts azonnal őrséget a falakra! A püspök nem hagyhatja el a várat éjszakára. Az embereitől vegyétek el a fegyvereket! legyen gondod rá, hogy szemmel tartsák őket! A köpcsös, zsíros mentés ember, alázatos hajlongások közepette kihátrált, és már harsant is a folyosóról pattogó parancsolatja. Tudom, tudom, én nem éppen olyan férfi, mint az én drága jó vajkombolt, Ejtette ölébe a kezét Erzsa asszony. De hát mit tehetünk, leányom? A magánynál nincsen rosszabb a világon. Erzsébet igyekezett visszafojtani újabb könnyeit. Éppen ő ne tudná. Az utolsó pillanatban érkeztek anyám. Az utolsó pillanatban. Erzsa megsimította az arcát. Már az íjjei révnél riasztották a geréb atyafiakat, mikor látták, miféle vendégek közelednek hunyat felé. No, ne ríj, nem lesz semmi baj, leányom. Most már itt vagyunk, és itt is maradunk. Erzsébet megemberelte magát, és letörölte arcáról forró könnyeit. Az ölében ringatott gyermekre pillantott tudta, hogy hosszú éjszaka vár rájuk. Akárhány Markos legény védi is a rozzant hunyadi falakat, akárhány fejsz és móc, paraszt, gubbaszt is az őrtüzek körül, ha odakün valahol a sötétben karós vlad nem lehet biztonságban senki ideben. Éjfél, éjfélig van idő, suttogta magában Erzsébet. Aztán a fekete ember elindul ide, és nem állja útját emberfia. Lombardia, Itália. Anno Domini, 1431. október. Ahogy közeledtek Milánó városához, a nap úgy ostorozta, mint hevesebben a páncélvértes menetet. A magyar lovasok kókadoztak, bóbiskoltak a nyerekben, hiába cirógatta végig az Adda-völgyét az őszi szél. A levegőben citrus illat úszott, s jobbról is, balról is élénk, szemkápráztató színek vakítottak a germán szürkeségből érkezők szemébe. Úgy érezték, az édenkert becsöppentek. Hátuk a bergámúi alpok zord, sziklatömbje magasodott, nem messze tőlük a kómóító égszínkék tükre ragyogott az októberi napsütésben. Előttük virágoktól tarkáló mezők, kenderföldek terültek el álmosan. A poros utak mentén fenyők hajladoztak, a színek lángoltak, szikráztak körülöttük, aranysárga, égszínkék, haragos zöld, pipacsvörös. A magyar lovagok a látványtól elvarázsolva pillogtak sisakjaik alól. Egyedül Francesco Sforza forgolódott aggodalmasan, miközben lassan ereszkedtek alá az adda alsó völgye felé. – Mi baj, kapitány? – kérdezte Hunyadi, amikor a ére mellé léptetett. Úgy lesi azokat a fákat, mintha mindegyik mögött egy-egy harami alapulna. Sforca megtörölte verejtékező homlokát a veres kondott tiére sapka alatt. Nem tetszik ez nekem, Giovanni. Az embereimnek az adda felső folyásánál Szondrió mellett kellett volna várni minket. Ne feled, az én felelősségem, hogy őfensége épségben elérje Milánót. Nem értem én ezt, vont kó, Miféle veszedelemtől tartasz? Ennél békésebb vidéket még életemben nem láttam. Az én hibám, Giovanni. A tó másik oldalán kellett volna aláereszkednünk. Ez az oldal a tó sarkáig, még a herceg uralma alatt áll ugyan, de egy kisebb szakaszon, Lekko mellett közel kerülünk a velenceiek által megszállt területhez. Diábló! Az embereimnek már régit kellene lenniük. Te csak ne aggódjál, kapitány. Zsigmond biztonsága az én feladatom is. A palotás őrség parancsnoka vagyok. 500 lovassal. Te ezt nem értheted. a bosszúért liheg, veszedelmes. Megfogadta, hogy elég tételt vesz a legutóbbi megaláztatásért. Kármánynyóla. Hunyadi az emlékei közt kutatott. Hallotta már ezt a nevet, csak azt nem tudta, hogy mikor és hol. A velencei seregek parancsnoka, morogta Szforca bosszussan. Parasztnak született, de felvitte az Isten a dolgát. Fővezér, kondott tiére, mint te. Vigyorodott el Jankó. Akkor csak tudhat valamit, ha paraszt, ha nem. Kitanulta a fegyverforgatás minden csínyát, bínyát az átkozott. Tudod, hogy kezdte Káro Améko? Akkor még buszónénak hívták. Lovásfiú fiú volt. Egyszerű lóvász fiúfá Csino káne rabló bandájában. De te róla se hallottál, igaz? Pedig ez a Káne aztán nevezetes egy haramia volt a környéken. Amikor kimult a világból, a vagyona vetekedett a pápáéval. A Haramia csapatát az időközben lovas tiszté parasztfiú örökölte. A bandatagok őt választották vezérüknek. Káne asszonyát meg? Szforcait halkabra fogta a hangját, hogy biztosan ne hallhassa senki más, csak Jankó. Az én jó hercegem, Visconti úr örökölte a vagyonnal együtt. A pénznek nincsen szaga, ezt a fene nagy bölcsességet csak hallotta Giovanni, nem? Így lett Haramia vezér ebből a parasztból, az amúgy se földön futó Viscontiból meg Itália leggazdagabb hercege. A Haramia vezér öröksége volt az is, hogy Bussonét a herceg megtette Kondotti érének. S meg kell vallanom, Caro Amico kiváló hadvezér volt. Visconti nekiadományozta a grófi címét, s kinevezte helytartónak a meghódított Genovába. Erre felé könnyű karriert csinálni, majd látni fogod. Akkoriban én is az őseregében szolgáltam, mint fiatal tiszt. És mondhatom, ha a herceget el is kápláztatta pillanatnyi sikereivel, én átláttam a szitán. Nem bíztam kármány Nem kis munkába került, míg a herceg végre megértette, hogy kígyót melenget a keblén. Elfogató parancsot adott ki ellene, mert titokban lepaktált az ellenséggel. Hunyadi egykedvűen figyelte a környéket, szinte megbabonázta a kómoító, tükrén csillámló fényszikra miriád. Próbált figyelni a Kondottier szavaira, de gondolatai minduntalan elkalandoztak, hol nyugtalanul haza, hunyadra, hol meg izgatottan a jövőbe, Milánóba. Amikor Sforca elhallgatott, Jankó megköszörülte Torkát. Mi történt aztán? Mi lett kármánynyolával? mosolyodott. elmosolyodott. Azért beszélek ennyit kármánynyoláról, barátom, mert ő a legnagyobb ellenségünk. Ismerned kell, hisz ellene forgatod majd a kardodat, miatta viszed vásárra a bőrödet. De kérlek, szólj, ha untatlak. Hunyadi jobbnak látta bevallani az igazat. Jóha a felét értettem annak, amit mondasz kapitány. Régen tanultam én az olasz nyelvet, és abból a kevésből is sokat feledtem már. Ne aggódj, néhány hét múlva úgy beszélsz, mintha született itáliai volnál. Fecseget tovább, könnyedén szforca. Nekem elhiheted, a herceg seregében szolgál német, francia, vallon, spanyol, még angol is. annyi annyiféle kóborlovak próbál szerencsét, hogy számon se tudjuk tartani hányféle országból jöttek ide Hallottattál a hírét a neves Giovanni Acutonak, no vár csak, hisz ő valójában angol volt, John Hekvód. Velence zsoldjában harcoltak Kjodzsai háborúban, aztán Firenze szolgálatába állt. No, és Werner von Urslingernről, Albert Sterzről, a németek kemény berekedők, sokan itt ragadnak Itáliában. Az Inquisitor, Capistrano atya is német zsoldos volt. No, de vár csak, Giovanni, hiszen nem is német, vagy igaz? Magyar volnék, felelte Jankó. Hát persze, bocsáss meg. Hisz a leghíresebbek közt is a leghíresebb a mannya Societas hungarorum. De még annyit se értek, mint olaszú kapitány. A nagy magyar csapat, Jézus Krisztus sebeire, micsoda zsoldos sereg volt az, még Anzsú hadjárat után ragadtak itt, Itáliában kóbor magyar lovagok, akik Szabad csapatba szerveződtek. Aki megfogadta őket, bizonyos lehetett a győzelemben. Hogy is hívták a kapitányukat, Hogy is csak Giovanni, megvan! Toldi Miklós! Ez az! Sosem hallottam róla, vont vállat hunyadi. Rajtad múlik Giovanni a tenevet, hallják-e majd az utódok vagy sem? Hidd el nekem, a világon élni csak hősként érdemes. Ez a háború velencével bőséges lehetőséget ad a vitészségre. De akad más módja is. Ott van a tenger. Láttad már a tengert? Soha. Na no hát, majd látni fogod. A tenger az igazi kaland, távoli partok, idegen, felfedezendő tájak. Ha látni fogod a tengert, megragadja a telelked is, barátom. Nem hinném? Dehogy nem. Minden férfi ember lelkét megragadja a végtelen. A messzeség, Giovanni. Jankó legyintett. Én akkor érzem biztonságban magam, ha földet érzek a talpam alatt. Amikor meglátod a tengert, tudni fogod, miről beszélek. Addig felesleges minden szó, de akkor tudni fogod. Hunyadi összevont a szemöldökét, és a látóhatáron egy fenyőfacsoportot csoportot bámult aggodalmasan. Sforca észrevette, s maga is fürkészni kezdte a látóhatárt. – Mi baj, Giovanni? Lász talán valamit? – Igazad lehet, kapitány, valami készül. Nézd! Mennyi madár rebbent fel azokról a fákról, mintha megrémültek volna valamitől. Sforca elsápadt, azonnal magához intette mögötte poroszkáló tisztjét. Ludovico, a fák mögött! Küld ki gyorsan egy legény, derítse fel! – arra már nincsen idős utokta Jankó, ha csapda, akkor nem kerülhetjük ki. Simon bátyám! Kamonyai felé lénkülten léptetett Hunyadi mellé. Simon bátyám! A legények sorakozzanak fel a menet előtt! Lest gyanítok a fák mögül, készüljenek rohamra. Az öreg hunyorgott. Meg lesz, uram. A királykocsiját kettős gyűrűbe rendelkezett Hunyadi, és csak most ébredt rá, hogy szíve mi heves ember. Hosszú hónapok tétlensége után azt se bánta volna, ha az egész Velencei ármádiával kell megvívnia itt ezen a paradicsomítájon, Csak harcolhasson végre. Az átkozottak. Sforca a lovát nyugtatgatta, melyre azonnal a feszültség. Tudtam, hogy a tó túloldalán kellett volna. Kapitány uram, erre most nincs idő. Hátuk megett az Ámos országúton megtorpanta menet. Zsigmond utazó batárja köré azonnal kettős védőgyűrűt vontak garai vértesei és a tisztek. A királyi védőserek beérkező egységei a többi kocsit vette körbe a nagyurakét főpapokét. Az erdélyi könnyű lovasok, kunok, székelyek ez alatt felsorakoztak a zöld mezőn. Hunyadi tagjait bizsergető erő árasztotta el, ahogy kivont a kardját. Nem sokára nem csak a pipacsok vöröslenek a fűben, de a velenceiek kiontott vére is bőséggel öntözi majd a zsíros földet. Oldalt már is előre száguldott két kun felderítő. Szforca elképedve bámulta, milyen szélsevesen vágtatnak, szinte úsznak a levegőben. Hunyadi gyakorlott mozdulattal intett a parancsnokoknak, akik szinte szeme villanásából is tudták már mi a teendőjük. – Mi van a fákon túl, kapitány? – Szforca zsibbattan bámult rá. – A fákon túl? – Egy völgy nyílik Bergámú felé. – Az adda völgye. – Akkor nekünk kell hamarabb elírni a magaslatot. Jankó a kengyelben felegyenesedve kémlelte a fák vonalát. Fekete köpenyébe belekapott a szél, és kibontotta, mint valami roppant denevér szárnyat. – Na, legények, utánam! – Megsarkantyúzta a sárkányt, s kivont kardjával a fák felé mutatva csapata elé ugratott. A többiek szélvészként követték. Mire forca észbe kapott, már ott porzottak a fenyők előtt. Lihegve érte be őket. A magyarok, megtartva széles karéjukat, felsorakoztak a fákkal szegélyezett peremen. A folyó kanyargó völgyében rémisztő látvány tárult a szemük elé az adda jobb partján vagy 2000 csillogó páncélzatú lovas közeledet sűrű tömött sorokban, mint valami roppant acélhernyó. Mellettük a port nyelve, vagy ezer pikás, alabárdos gyalogos. Velenceiek, hördült fel, szforca halára váltan, Jézus Krisztusra csapda! Rémülten villantott a tekintetét Hunyadira, de Jankó higgadtan nézett vissza rá. A távolban még legalább öt gyalogos közeledet, leszakadva a főserektől, és a messzeségből fehérlő porfelhő alapján arra lehetett következtetni, hogy a menet még korán sem ért véget, a kanyarulaton túl újabb egységek közelednek, feltehetően ágyúkkal. Sokan vannak, vissza kell fordulnunk, ragadta meg Jankó karját a kondottiére. Vissza a hegyek felé! Ugyan minek? A főcsapat lovasai hamar beérnek minket. Inkább mondd meg, kapitány, mi az Isten csodája az ott. Szforca Bosszúsan figyelte a velencei sereg közepén zögykölődők különös alkotmányt. Szekérféle volt, nyolc pár ökör húzta a göröngyös úton. A szekér közepéből jókora árbóc meredezett az ég felé csúcsán a szárnyas oroszlános velencei lobogóval. A szekér katonákkal megrakottan billegett egyenest a szédrusfák irányába. – Károcsó, Velencei harci szekér! Nem látok puskásokat! Hátra maradhattak. Siettek, hogy elvágják az utunkat. Nézd, Giovanni, látod azt a tollas kalpagos lovagot a karrocsó mellett. Kolóni az, a alvezére. Zsigmondot akarja kézre keríteni. Hunyadi elvigyorodott. Úgy sárt egy kis testmozgás gondot kapitány. Lássa csak maga is, mit kap Milánó a csengő aranyakért. Ekkor robogott be a királyi Batár irányából Janko mellé csuporákos, egy cillei vértessel. Megugrasztjuk őket, hadd nagy uram, ha nincsen kifogása ellene. Csupor gyorsan felmérte a helyzetet, s látta, nincs más választásuk, csak egy gyors roham zilálhatja szét a nyilvánvaló számbeli fölényben lévő velenceiek sorait. – kíméljétek őket, Jankó fiam! Mutassátok meg a nyomorult velencéseknek, mit tud a magyar! Hunyadi magasba emelte kardját, a királyi lobogók elcsomagolva pihentek a szekereken, arra nem maradt idő, hogy egyet is kibontsanak az Árpádok vörös-fehér-sávos zászlaiból, de nem is volt rá szükség, Hunyadi kardjának villanása lelkesítőbb jel volt minden harci lobogónál. Persze az ellenség is észrevette a készülődést a magaslaton, az országútról csak Hunyadit és a mellette forgolódó tiszteket láthatták, de ez is elég volt ahhoz, hogy sietősen támadó alakzatba rendezzék tolka a pagos lovagjaikat s nehéz vérben izzadó dülledező lovasaikat. Az árbocos harci kocsén vadkürt harsant, majd szívdermesztően hangos dobok dübörögtek fel. Na, ezek is muzsikálnak a harcoz, akár a törökök, jegyezte meg Hunyadi. Sábaj, új táncot tanítunk nekik a muzsikához. Legények! Kiáltása új bőszen szállt a szélben, hogy tán még Bergámóban is meghallották. A székely, kun és magyar lovas egységek meglepő fegyelmezettséggel igazították paripáikat a lejtő szélére. Giovanni! Szforcán még mindig ott sürgölődött Jankó mögött, pedig józan esze azt diktálta, azonnal vágtasson vissza Zsigmond batárjához is, indítsa visszafelé az eljövendő császárt a tó mentén éjszaknak. Giovanni, legalább négyszer annyian vannak, mint ti, elment az eszet fiú! Hunyadi utoljára még hátra sandított az olaszra. ére, Ha a magyar mindig azt számolná, mennyivel több az ellensége, soha nem harcolna, csak számolgatna a Pestig. Legények! Rajta! Azzal fülsiketítő rikkantást hallatva megsarkantyúzta a sárkányt, és bőszen lerontott a fák vonalától, le a lejtőről, egyenest neki a hangyaként futkosó soraikat rendező velenceieknek. A kunok, székelyek, magyarok lüktető hullámokban utána zúdultak, s még menet közben megereztettek az alant elterülő vas szörnyetek felé egy-egy nyíl lövést. A veszők többsége ártalmatlanul pattogott le a kiváló velencei vértekről, csak néhány ló nyerített fel panaszosan, s néhány óvatlan gyalogos kapott sebzett lábához, karjához. De a nyílzápornak épp csak annyi szerepe volt, hogy néhány pillanatra elvonja az ellenség figyelmét. A velencések hozzászoktak a komótos, nehéz hadmozdulatokhoz, a megfontolt, tudományosan megtervezett műveletekhez. De ehhez aztán nem. Mire felpillantottak, elképedve látták, hogy a lovasok már ott loholnak az orruk előtt, mi több, menten át is gázolnak rajtuk szörnyű lendülettel. A kabadiont bőrmellény. Viselő szörmekucsmás, harci szekercét, lándzsát és szabját villogtató keleti ördögök velőtrázó üvöltéssel vetették magukat reájuk. Dárdák roppantak a csillogó vérteknek, fokosok, nehéz buzogányok zúgtak a levegőben és sújtottak le elemi erővel. Ahol a magyar ég belé roppant a velencei fémfalba, véres permetfröccsent szerteszét, csak úgy dőltek két oldalt a pajzsuk mögé kushadó lovagok. Húj, húj, hajrá, üsd, üsd! A görbeszabják pokoli erővel sújtottak újra és újra le, az elébük erdőként meredező lándzsák nyelét nyesve, bele, bele hasítva az eleven húsba, embert állatot szabdalva. A kárrocsión tucatnyi halálra vált velencei fiú püfölte a harci dobokat, s az árbózba kapaszkodva két kürtös zúgta a velencei harci indulót de még a kürtöket, s a dobokat is túlharsogta a magyar lovak patáinak dübörgése, s a székely kunharcosok üvöltése. Attól az üvöltéstől meghült a velenceiek ereiben a vér. Az az üvöltés a halál hírhozója volt. Hunyadi, aki az első sorban vágtatott be az acélpáncélos, structollas, kalpagos okaságba, végre érezte az elszabaduló indulatok mámorát, a szabadjára gyilkos gyilkosvágy bódító örömét. Úgy rontott az ellenségnek, mintha bizonyos volna abban, hogy nem fogja fegyver. Nehéz csatapallos az zúgott el a feje mellett, de ő meg sem rezzent. Láncsák dövködtek felé, de a kezében csillogó kard boszorkányos ügyességgel ütötte félre valamennyit. Aztán lesújtott, és újra lesújtott, s minden csapására vérzubogott fel a megnyitott sebek kútjaiból. Hol kardja markolatával recsentette be az elésodródó velencei lovas rémült ábrázatát, orra véres masszávázúzódva zúzódva süppedett szemei közé, hol éles pengéje szeltek a következő díszes sisakját, egy pillanatra látni engedve a lüktető agyvelőt a fém és csontzúzalék közt. Janko arca véres volt már, de nem a saját vérétől, hanem a velenceiekétől. Szeme sarkából látta, hogy a kunok tartják vele a vonalat, mi több baloldalt üvöltve mélyedtek be az ellenséges gyalogosok összekavarodott soraiba. A velencei lovasok ekkor kezdtek megfutamodni. Az egész roham néhány percig tartott csupán, de kolléóni válogatott harcosai számára örökké valóságnak tűnt. Nem maradt idejük a megszokott, kényelmes módon vonalakba fejlődni, sem a puskákat villáikra helyezni és sorozatot lőni a vadlovasok közé. A magyarok tömény húsvalként beléjük csapódtak, s haragos fenevadakként gyilkolták őket, ahol érték. Ezt a vérszomjúk egyetlenséget nem ismerték. Janko azon kapta magát, hogy miután könnyedén szétzilálták az ellenség lovasainak első sorait, és mélyen benyomultak a gyalogosok tömegébe, a székely kunlegények együtt már a kárroccsó felé közelednek. Az árbocos harci nem tudott megfordulni az űrzavarban, a velencei gyalogosok útját elzárták a vértes lovasok, így sok százan szorultak a kocsi oldalának. A vontató ökrök megrémültek, és taposni kezdték a portól fuldokló, fegyvereiket pánikszerűen elszóró férfiakat. A nehéz kerekek koponyákat locsantottak össze, emberhalmokon gázoltak át, mire végre a hajtóknak nagy nehezen sikerült féldoldalt fordítani a kárrocsó orrát. Csak hogy a kunok nem engedték őket tovább zögykölődni. Kúrjongatva, fokosaik sújtásait osztogatva megtisztították az utat a roppant szekérig. Ott elkapták az ökrök szíjait, a kárrocsó hajtóinak koponyáját szekercékkel behasítva magukhoz ragadták a kocsi irányítását. A velencei lovasok ekkor tettek még egy utolsó tétova kísérletet arra, hogy visszaszerezzék a szárnyas oroszlános zászlót. A vértesek élükön a tollas kalpagos borotvált arcú vezérrel megrohamozták a kunokat. Nyilván azt szerették volna, hogy néhány pillanatra visszatántorítsák a fenevadakat, és a serenissima zászlaját kimenekítve visszavonuljanak a dombok mögé. Jankó azonban észrevette a szándékot, és Hunyadvári legényeivel játszik könnyedséggel visszaverték a támadást. A velenceiek nem jutottak el a harci szekérig, a szabják tánca útjukat állta. Ekkor hallgattak el a karrotsón a harci dobok és a kürtök. A muzsikusok hangszereiket eldobálva vetették magukat a kavargó forgatagba, ahol eltűntek a segítségért nyújtózó karok tengerében. Ott van, a vezér! Kiáltotta jankó mögött kamonyai, hunyadi forgolódva kereste, kolleóni valóban ott vagdalkozott a harci túloldalán körülötte alig fél tucatnyi velencei lovag maradt életben. Zárjátok el az útját! Unyadi megsarkantyúzta lovát, s mielőtt Kamonyai Simon megakadályozhatta volna benne, felugratott a kárroccsó deszkáira. Útjából alig győztek félreugrálni a velencések. Sárkánypatáil bezúzták némelyikük koponyáját, mielőtt Janku a túloldalon a magasból ugratott kolleóni felé. Az alvezér felhördült meglepetésében, s minden erejével egyszerre igyekezett hátra táncoltatni lovát, s maga elé emelni kardját. Díszes markolatú velencei penge volt, de apró szilánkokra törött, amikor Jankó felágaskodott a kengyelben, és elemi erővel lesújtott rá. Kolleoni megszédült, hátradőlt a nyerekben, súnyadinak már alig kellett taszítani rajta, hogy a porba zuhanjon. Mintha csak jeladás lett volna. A velenceiek ezt látva rémülten rohantak vissza az adda völgyében a dombok felé. Hunyadi ziháva maga mellé intette kamonyait, aki csak most arra kerülte meg a harci szekeret. Simon bátyám, addig üzzétek őket, amíg csak tudjátok. Minél többet levágtok belőlük, annál jobb. Kamunyai elvigyorodott, s arca elé emelt karjával tisztelgett. Abban nem lesz hiba, Jankó úrfi. A magyar lovasok pillanatnyi szusszanás után újra vonalba rendeződtek, s a hadnagyok intésére megindultak a fegyvereiket elhajigáló, vért darabjaikat szerte hányó velencejek után. Nem volt nehéz dolguk, a lónyakán előrehajolva vágták le őket. Ellenállást már senki sem tanúsított. Valószínűleg abban bíztak, hogy legalább néhányan elérhetik élve Bergámó falait. Volt, akinek sikerült. Nem soknak. Hunyadi nem tartotta legényekkel, Levette sisakját, megtörölte homlokát, s visszafordult az emelkedő felé. A lemenő naptól hunyorogva észrevette a király lovasait, akik dermedten figyelték a mind távolabbra húzódó mészárlást. Intett nekik. Kisvártatva, szforca ereszkedett le az iménti csatatérre. Még mindig nem jutott szóhoz. Nézte, egyre csak nézte a halottakkal, vinnyogó, jajgató sebesültekkel teleszort völgyet, a fűben csillogó páncélokat, pajzsokat, kardokat. A kárroccsó ott állt, nem messze tőlük, ahol a Hulla hegy a legmagasabbra halmozódott. Az ökrök békésen legelézték azt a kevés füvet, amit a tetemek közt még elértek, az árbocon pedig ott kornyadozott a szerinisszimá hadilobogója. Szforca megilletődötten átugrott a harci szekérre, s levonta a lobogót. – Giovanni, drága barátom, ez hadi jelvénye, Belence alvezérének zászlaja! Összehajtotta és úgy szorította a melkasához, Mintha arannyal, dúsan szőt vászol lett volna. Aztán felpillantott Hunyadira, és kelletlenül, bizonytalanul felé nyújtotta a lobogót. Téged illet ez, barátom. Győzelmet arattál. Velence reggelre már a te fogja harsogni. Ugyan? Honnan tudnák azt? Tudni fogják, ne aggódj, Giovanni. Kiváló kémelyik vannak. Azt is megtudták lássad, hogy merre jött királyod. Tudni fogják azt is, hogy kiszórta a szét Colleóni gyülevész seregét. A velencei alvezért három milánói zsoldos hozta megkötözve. Kolleoni húsos, piros arca szürkéllett szürké lett, csak vizenyős szeme villogott sértetten a koszból. Ez is mind a tiéd, Giovanni, mutatott vigyorogva sforca a harci szekérre és az elhányt fegyverekre. Minden a tiéd, drága barátom, rászolgáltál. A herceg még meg is jutalmaz, meglást Jankó egykedvűen bólintott. A legcsekélyebb mértékben sem érdekelte, mennyi lehet az értéka a fegyvereknek, az összeszedhető páncéloknak. Ahogy véget ért a harc, ahogy elillant fejéből a küzdelem, mámora, úgy zökkent vissza az ord gondolatai közé. Kargyavasáról még sűrű vércseppek csöpögtek a fűre, de lelki szemei előtt már ismét hunyat falait látta. A nagy teremben lobogó tüzet. Elszorult a szíve. Igaza volt kamonyainak, igaza volt csuporhadnagynak. A katona minden lett dühét az ellenségen tölti ki. De mit tegyen már, ha nincsen ellenség a közelben? Kire üncse, akkor haragja maradékát. Jankó noszogatni kezdte sárkányt, hogy visszainduljon az emelkedőn Zsigmond menetéhez, de sforca megragadta karját. Engedelmeddel, barátom, Kolleonit megtartanám magamnak, persze csak ha nem bánod. Unyadi nem ostoba sejtette, hogy az alvezérért járó váltságdíj legalább a százszorosa lehet annak, amit a csatatéren összekapírgálhatnak maguknak a magyar legények. Ugyanakkor nem akarta hamarjában az elején összerúgni a port jövendő parancsnokával. Így aztán csak vállat vont. Tégy vele belátásod szerint ére, küld vissza Kármán ha akarod. Svorca megkönnyebülten felsóhajtott. Nemes lélek vagy Giovanni, igaz lovagja királyodnak. Pillantása a Jankó pajzsán sötétlő hollóra siklott. Mi is a nevet, fekete lovag? Hunyadi. Hunia. Sforca képtelennek tűnt kiejteni a keleties barbár nevet. Aztán csak legyintett. Az embereim úgy emlegetnek már is, hogy a hollós. Il corvo. Il cavaliere néro. Hívja, hogy tetszik. Jankó megsarkantyúzta a sárkányt és felügetett az emelkedőre. Odafönn Zsigmond és Cílei vártak rá dütöl piros orcával. Mi volt ez, tajtékzott szillei, hogy a képe majd oly vörössé vált mérgében, mint csigákban omló fürtjei. Kiadott parancsot a támadásra, úgy tudom, fenség, fordult a király felé. Én vagyok a kísérett katonai parancsnoka. Zsigmond kérdőn fordult Jankó felé. Valóban nem emlékezem, Johannes, hogy bárki utasított volna, Fenséges úr közben hunyadi. Nem volt idő mérlegelésre. A velenceiek megneszelték, hogy merre halad a menetünk. Csapdát állítottak, élve vagy holtan akarták kézre keríteni fenségedet. A legényekkel megugrasztottuk őket, uram, utólagos engedelmével. Ha várunk, már gózsba köttek, zögykölődne Velence felé. Zsigmond elsápat, Szerencsére csupor hadnagy és a kíséret néhány tisztje, köztük Cillei kapitány is, visszaértek az emelkedő tetejére. Mind helyes Céllei úrlik, ha lehet, még vörösebbre vált, a ráncok arcán nevetséges grimaszba torzultak. Ebben az esetben köszönöm, Johannes, hogy megmentettél minket, mosolyodott el Zsigmond, mintha az első pillanattól kezdve sejtette volna, hogy Jankót nem érheti méltatlan bád. A hátra lévő úton a vendégem vagy fiam, a kondottiére kapitánya legetemben. Hunyadi komoran bólintott. A megtiszteltetés, amiben hozzá hasonló palotás alig aligha részesült korábban, a legkevésbé sem érdekelte. Egyedül az vigasztalta, hogy látta cillei ábrázatát megnyúlni. Ahogy kívánja fenség. A tágas batár, melynek padlóját szőnyek borította, s melynek végében kényelmes alvóalkalmatosságot leplezett a sejemfüggöny, akár tíz ember utazását is kiszolgálhatta volna. Milánó felé közeledve azonban mindössze heten ültek a kecskelábú székeken, kezükben ezüst serlegekkel, melyekben jófajta hazai bor gyöngyözött. Odaküln sorra maradoztak el mellettük monca házai, majd az igézően szép lombard falvak, a napsütötte mezők, apró fehér falu kunyhók, és a magyar lovasokat megbámuló itáliai parasztok. Jó urak, emelte serlegét magasba Garainádor, fürkész tekintetét végighordozva a dülöngélő vendégeken. Ürítsük poharunkat őfensége újabb szerzeményére, Lombardiára, melynek ősi koronája annyi másik után nem soká őfensége homlokát ékíti majd. – Vivát! – kiáltotta a cillei, s oly hirtelen emelte kupáját, hogy a bor ezüsttel dúsan himzett köpenyére fröccsent. – Sokáig él Lombardia királya! – Urak, urak! – csitította őket elnéző mosolya a zsigmond. – Jól tudjátok, hogy mi talmi e cím. Vizkonti csupán azért engedi a fejemre tétetni a Lombard koronát, hogy megnyerje magának Velence ellen. – Korona vagy sem! – tárta szét karját szillelt felháborodással cillei. Hogyne volna az, ha vasból van is, És mint tudjuk, mi lesz a következő koronátfánség. Soká éljen a császár, éljen a római birodalom ura, áve Cézár! Erre már Zsigmond is szívesen ivott. Reggelóta nem ez volt az első kupa, amit örömmel ürített, de úgy sejtette, amint Barbara királyné megérkezik, ritkában nyílik lehetősége ezen élvezetre is. Johannes, fiam, mogorva vagy napok óta, te nem örülsz királyot sikerének? Unyadi zavartan fejet hajtott. Fenség, életem a tiéd, de ha gondolatok kísértik szolgád, bocsásd meg neki. az a gondolatokkal. A király maga löttyintette tele Jankó félig üres kupáját. Itt vagyunk a napfényes Itáliában, fiam, itt víg az élet, szépek a nők és bársonyosak az éjszakák. Meglásd, élvezni fogod. Unyadi udvariasan biccentett és felhajtotta a kupa tartalmát. Aztán kifinomult, szinte tökéletes olassággal fordult a Kondotti ére felé. Megszámlálták-e már, mennyi volt a zsákmány forca uram? Hogy mennyi? A kapitány gyors fejszámolást végzett. A fegyverek az összeszedett vértek értéke nagyjából 40 belencei aranydukát, a lovak, úrigúnyák megérnek, vagy 50-et. Aprósággal együtt összesen majd 100 aranydukát, uram. Jó napod volt hát, Kondotti ére. – Ó, nem, ez mind Giovanni barátomat illeti! – mosolygott elégedetten Sforca. – Jó kereset ez az első napon! Cillei ezt halva elsápadt. – Sokba kerül ez a háború velencének! – jegyezte meg az zavart csendben slik főkancellár, ki eddig rendre visszautasított minden kínálást. Valószínűleg ő volt az egyetlen józan ember aznap a magyar király díszes menetében. – Ami azt illeti – vigyorgott elégedetten Sforca – Megbánhatták már ezerszer, hogy újat húztak Milánóval. Velence gazdag, de nincsen tapasztalata a szárazföldi háborúskodásban. Mocsenégo Dózsa nem hiába örködött hosszú évtizedeken át az itáliai béke felett. Óvakodjatok a háborútól, mondogatta a forrófejű velenceieknek, mert háborúban kockára kell vetni a vagyont, a hitelt és a jó hírnevet. A jelek szerint nem hallgattak sokáig rá, jegyezte meg erreslik. Mocsenígó bölcs férfiú volt, míg élt, béke honolt. Ő még tudta, mit kockáztat Velence. Mennyit is pontosan? Csillant fel Zsigmond szeme, akit mindig érdekeltek a hadjáratok, háborúk, pénzügyi részletei. Lássuk csak fenség, De a Milánóval folytatott kereskedelemből heti 17-18 ezer aranydukát haszna származott a háború előtt. Egy évben ez nem kevesebb, mint 900 ezer aranydukát. A király elképett ekkora összeg hallatán. Ez még nem minden fenség. Monca városával a békés kereskedelem évi 52 ezer, Kómóval 104 ezer, Bergámóval 78 ezer aranyat fialt Velencének. Párma még újabb 100 arany dukátot. Slik is egészen felserkente számok hallatán, izgatottan számolt magában. Azt akarod mondani, kondott ére, hogy másfél millió arany hajított ki az ablakon Belence ezzel az ostoba háborúval? Egészen pontosan 1 millió 654 ezer dukát nyereséget. Ennyit hozott a szimának a Lombard városokkal folytatott kereskedés. Nekünk is jó kémeink vannak, uram, a Belencei bankházak és kereskedőházak üzleti könyvei elérhetőek számunkra. Adat üzenni Milánónak? Nyilvánvaló ostobaság volt. Ahogy Velence haszna elmarad, úgy Milánói is, jegyezte meg epésen Jankó. Azt is ilyen pedánsan kiszámoltátok, Kondottiére? Sforca arcán kelletlen grimasz futott át. Hm, igazad van, Giovanni, nekünk sem jött jól a háború, tagadhatatlan. Teljesen megszűnt tehát a kereskedés a két város közt? kérdezte Slick. Teljesen. Ez pedig évente 28 millió dukát forgalmat jelentett, kamarás uram. Nem beszélve az évente két millió dukát értékben szállított keleti fűszerekről, cukorról, szapparról, festőanyagokról, nyersgyapotról, rabszolgákról. Ezek a milliók is hiányoznak mostan Velence asszájából. Ehhez jön még persze az állami sóárusítás bevétele és haszna, plusz a vámok, ezévi negyedmillió dukát. És ez még nem minden. Velence hajói szállítottak korábban szinte mindent Lombardiának, Szíriából, Szicíliából, Flandriából, Ciprusról, csak fuvardíjként az áru értékének két és fél, három százaléka ütötte a velenceiek markát. Kereskedők, tengerészek, alkuszok, rakodó munkások ezrei éltek Lombardia kereskedelméből. Ezek most mind éheznek. Van fogalmatok róla, urak, hogy mennyi pénz ez? Tette fel a kérdést forca, élvezve, hogy Zsigmond és slik száját lesik minden szavát. Velence leggazdagabb patriciusainak alig haladja meg a jövedelme az évi ezer-kétezer aranydukátot. Ezek alapján láthatjátok, nagy jó urak, hogy minél tovább húzzuk a háborút, annál hamarabb juttatjuk Koldusbotra a büszke Velencét. Zsigmond elismerően összecsapta a tenyerét. – Bravo, bravo, végre egy katona, aki tud kettőig számolni. – Urak! – fordult Szilleje és Garai felé. – Látjátok ezt? – Odahaza tudtok mutatni akár csak egy katonát is, aki ilyen tájékozott. De ahogy tudtok, a magyarok kettőig se képesek elszámolni. A nádor és cílei elfordították tekintetüket. Odaküln a tábolba, mintha feltűnedeztek volna Milánó külvárosának falai. Volt nekem ilyen kiváló vezérem, folytatta Zsigmond, most már slik felé fordulva. Ozorai! Olasznak született ő is Firenzében! Micsoda hű katonám volt Spánó! Jankus szeme felcsillant néhai patronusa nevét halva, Zsigmond észrevette ezt, és egészen kioktató hangon folytatta. Tudod-e, Johannes fiam, hogyan figyeltem fel ozoraira? Harminc éve is megvantán éppen gomba hívtam az urakat. Azt terveztük, megtisztítjuk Ráczországot a töröktől. Akkor még lehetségesnek tűnt az. Ott volt mindenki, aki számított, nagy urak, bárók, bánok... Amikor felvetettem, hogy 12 ezer lovasból álló sereg éppen elegendő lenne a hadjárathoz, a díszes urak mind azt kezdték számolgatni, mennyi aranyba kerülne azok ellátása, élelmezése és zsolja négy hónapon át. Azt hiszed, Johannes, akadt közöttük akár egy is, aki képes lett volna eredményre jutni? De hogy akadt? Csak hogy ott állott a háttérben egy csillogó szemű ifjú, valami aprót félének néztem én, kanizsai érsek segédjének. Olasz volt, Filippónak hívták. Engedelmet kért a gazdájától, tollat hozott, és egy papíroson gyorsan kiszámolta valamennyi szükséges költséget, s azt is, honnan, milyen adókból kellene lecsippenteni, hogy két hónap alatt felállíthassuk a ma fényes sereget. Azonnal szolgálatomba fogadtam. A többit már ismered, Johannes. Ozorai Pipó számadóm lett majd aranybányáim felügyelője. Aztán... Délvidék ura, seregek parancsolója, s egyúttal az egyik legvitézebb harcos, akit Magyar Föld látott. Zsigmond elérzékenyülten bámult ki a batárból. Hunyadi előre tartotta kupáját. Engedelmével fenség ígyunk Pipó uram emlékére. A nádor és Cillei alig leplezve utálkozásukat ürítették a kupákat. Sforca megköszörülte a torkát, és aggodalmasan kilesett az utazó batár ablakán. Úgy látom, nem sokára megérkezünk fenség. Engedelmével előre lovagolnék, hogy a városkapunál méltó fogadtatásban részesülj. Zsigmond negédes mosolyjal bólintott. így vele, Johannes, lásd, hol élsz ezen túl? Agyában egyre ott visszhangoztak nagy szavai. A katona nem kérdez, nem tiltakozik, nem lázad, teszi, amit parancsolnak néki. Jankó megemberelte magát, Hatörik törik, ha szakad, engedelmeskedni fog. Katona lesz, de még micsoda katona. Csodájára járhatnak a világ hét szegletéből. Megtanulja, amit meg kell tanulnia, s ha már mindent tud, hazatér, hogy felvértezve védhesse meg azokat, akiket szeret. Ki tudja? Egy napontán az egész országot. Kora este volt már, mire őfensége Luxemburgi Zsigmond, a magyarok, csehek, németek királya elérte Milánó kapuját. Az 500 magyar könnyű lovos odakűn maradt, a városfalon túl. Ezt ugyanis feltételként kötötte ki Viszkonti Herceg, amikor követei útján megállapodott Zsigmonddal a fogadtatás minden apró részletéről. Ez még augusztus első napján történt, amikor a város ura a Szent Ambrus Bazilikában a szószék alatti római szarkofágnál tette le az esküt, hogy elismeri urának, császárának a Luxemburgit. Bruno Rodella Scala volt városúr, Tamási László udvarmester, Hédervári Lőrinc és Mátyás Alkancellár ezután minden részletre tekintetten megállapodtak véle. Hogyan vonul be Zsigmond Milánóba, hol szállásolják el, mennyi költségből tartja fenn udvartartását, míg a városban időzik, hogyan milyen körülmények között koronázzák meg Lombardia királyává, s mindezek alatt hány magyar katonája lépheti át a város határát. A kapun most valóban csak a király, a nagyurak utazó batárjai, a kísérlet szekerei és a testőrség páncélos lovasai düböröghettek be. Milánó népe akkor már a kaputúl oldalán tolongott, hunyadi embereinek úgy kellett utat vágniuk a hömpögő embertömegben. Az ódon külfalakra aggatott fákják fényében gazdag patríciusok arannyal ezüsttelékes talárjai, a köznép tarkaszöltesei, a bámészkodók szürke keverettek hihetetlen összevisszaságban. Mindenki ide csődült, aki élt és mozgott Viskonti városában, hogy alaposan megnézhesse magának az eljövendő császát. Jankót leginkább a hangzavar lepte meg, az olaszok, mintha még a mellettük állóknak is csak kiabálva lettek volna képesek bármit elmagyarázni. Amint a királyi batár átrobogott a kapu íves árkádja alatt, a milánóiak fülsiketítő üdvrévalgásban törtek ki. Janko önkéntelenül is összerezzent, jobbja, már lendült is kardja markolata után, de aztán látta, hogy a lelkes üdvözlés hangzavara ez, nem a gyűlölködésé. Az itáliaiak úgy vivátozták Zsigmondot, mintha nem az átkos emlékű német-római császárok leszármazottja volna, hanem egyenest róma dicső cézárjainak utódja. Egy német. A kocsi ablakából slik, bosszús arccal szórta ki a tömegbe azokat az aranyakat, amiket alig néhány órája hozattak kölcsönbe viszkonti futárjai. Micsoda pazarlás! Aranyakat a csürhének! Csak hogy a csőrhe elvárta, hogy az eljövendő császár emlékezetessé tegye Milánói bevonulásának estéjét. Miközben a batár tovag gördült a kőkockás úton, honyadi idegei pattanásig feszültek. A tömeg egyre csak nyomakodott, egyre tódult a szekerek felé. Jankó arra eszmélt, hogy kardja megcsillan a fákják vörös ragyogásában, de senki nem foglalkozott vele, hamarosan kiderült, nincs is szükség a fegyverekre. Szemből a katedrális felől Sforza díszes lovasai bukkantak fel, különösebb lelkiismeret furdalást nélkül taszítve el az útba szédelgett csavargókat. A kandottére arcán széles mosolyült, miközben Hunyadi mellé táncolta a lovát. Egyenest a palotába vezetem őfenségét, maradj mindig mellettem, Giovanni! Nem, rászta a fejét, Jankó, innentől te kíséred őfenségét, jobb lesz, ha az embereim után nézek. Sforza színlelt felháborodással tárta szét karját. Nem, azt nem lehet, Károamíko. Valaki nagyon szeretne már beszélni veled. Elmondtam mindenkinek, akit csak illett, hogyan szórtad szét Kolléóni seregét az adda völgyében. Magunk közt szólva néhányan izgatottabban várnak téged, mint királyodat. Az embereim mellett a helyem. Ha a lovasaim odakün rostokolnak a mezőn, nekem is ott kell lennem velük. Szforcata talányosan elmosolyodott. Furcsa egy vagy te, Giovanni. No, de se baj. Érted, jövök. A herceg lakomán vendégeli mondott. bár ő sajnálatos módon nem tud személyesen megjelenni, ugyanis tegnap hirtelen megbetegedett, és visszavonult Abbi a Tei kastélyába. É leszek hát őfensége vendéglátója a palutában, kezdetét veszi majd a mulatság, és én ígérem, az első adandó alkalommal kilovagolok értet a táborba. Nem, ne is tiltakoz, ez parancs, ne feledd, mostantól én vagyok a kapitányod. Munyadi biccentett, de már fordította is vissza a lovát a város kapu felé. Könnyedén eljutott a római járkádig senki ügyet sem vetett rá. A tömeg zajongva, a kiszort aranyakon marakodva követte a díszes menetet a Castello di Porta Giovia felé. Valahol a távolban reggelig tartó mulatság kezdődött. A székely és kunlovasok tábortüzei oszlopszerű lángal lobogtak a város falakon túl, össze-visszaságban a mezőn. A legények fáradtan gubbasztottak a tüzek körül, várták, hogy a milánói szekerek megérkezzenek a beígért hússal, friss cipóval és borral. Hunyadi végre fellélegzett közöttük. és gyönyörű táj, izgalmas tömeg, káprázatos paloták ide vagy oda, minden idegennek tetszett ebben az országban. Ahogy lehuppant a földre, a vén matkó mellé a honvágy olyan elemi erővel mart a szívébe, mint még soha el eddig. A közelben székelyharcosok énekeltek halkan, csak úgy maguknak. A dalt Jankó is ismerte kölyökkora óta, de még eddig nem is figyelt fel a sorok tartalmára. A jól ismert, üres szavak hirtelen tartalommal, színekkel, képekkel teltek meg. Az otthonról szóltak, a távoli hegyektől, erdőktől övezett hazáról. Jankó a tűzbe meredt és látta maga előtt a csernalusta vizét a haragos zöld rengeteget, a hunyadi havasok hófötte bérceit, az otthoni mezőket, ahol még a frissen kaszált széna illata is sokkal édesebb, mint itt. Elment a kedve az evéstől. Amikor a szekerek megérkeztek a sült hússal és cipóval, meg a hordó borokkal, rá se hederített. A legények bezzeg újongva rikoltozva vetették magukat rá. Mi baj, uram? kérdezte Matko, aki egyedül maradt a tűznél Jankóval. Haza vágyom, Mondta lassan Hunyadi, mert megszokta, hogy matkó röviden kérdez, és elvárja a rövid válaszolást. Az öreg beleszagolt a füstszagú itáliai éjszakába, aztán egykedvűen kijelentette. Soká lesz, mire újra látjuk Magyarországot, uram. Jankó nem telelt. Kezdte maga is érezni, hogy úgy lesz, és a gondolatra legszívesebben elsírta volna magát. Ekkor azonban matkó valami olyasmit mondott, ami nagyon szíven ütötte. Van, mikor nem tehetünk mást, kezdte a vénkun.” Csak hogy bízunk a barátainkban. A barátainkban? Barátok nélkül semmi az ember. Hunyadi belebámult a tűzbe. De vajon ki a barát Matko? Honnan lehet azt tudni? A kun csak hosszú percek múlva válaszolt, amikor Jankó már nem is számított feleletre. A barát az, aki meghalértünk, ha kell. Sforca megtartotta a szavát. Jó két óra múlva megjelent lovasai élén, s Jankót kereste a tábor tüzektől fényes mezőn. Unyadi nem sok kedvet érzett, hogy ott hagyja embereit, de nem tiltakozott. A parancs, az parancs. A csak nem sötét milánói utcákon lovagoltak végig, fákják, már csak a jelesebb paloták falán lobogtak. Néhol kapatos helybéliek üdvözölték őket, kíváncsian méregetve a jól ismert, rettegett érét és a mellette ügető idegen, barna képű harcost, aki villámló tekintettel viszonozta pillantásaikat. A városkapu után tekervényes utcák következtek, aztán újra sötét, bűzös sikátorok, hol kísértetiesen csatogtak lovaik patái. A viszkonti palota bezzek fényárban úszott. Jankónak a lélegzete is elakadt, amikor a féligkész katedrálistól nem messze kibontakozott az éjszakai félhomályból a csípkézet oromzatú épület. A várkastét erdő és gondosan kialakított vizes árkok egész rendszere vette körül. Ide hívatlanul aztán ne gyere, barátom! kutatta Szforca a sűrű fákat a vár körül. A herceg vadállatokat hozatott Afrikából, hogy illetéktelen benehatolhasson a falakon túlra. Aki megpróbálja, tigrisek és oroszlánok tépik szét. Régebben itt szántók és házak voltak, de a herceg erdőt telepítetett a helyükbe. Az egész város az övé. A Visegrádi Budai pompához szokott hunyadi elképedve bámulta a sejemmel, festett vásznakkal és faragványokkal gazdagon díszített falakat, a hófehér márvány szökőkutakat, melyekből szemetgyönyörköttető, egymást keresztező években szökött a víz s a bor, a színpompás kiskerteket, melyek a hazaiakkal ellentétben maguk is megannyi annyi aprócska műalkotásnak tetszettek. A bárkapu fölött Hunyadi megpillantotta a viszkontiak címerét, melyen egy tekergő kígyó éppen gyermeket nyelt le. Meghökkent a véset képen. De hisz ez éppen olyan, mint Garai címere. Szforza csak nevetett. Nem egészen, barátom. Garai kígyaja almába harap, méghozzá országalmába. Viskonti kígyaja pedig gyermeket fal. Ez a én már Milánó címere is. A Castello di Porta Giovia udvarán, a folyosókon, a termek ajtajaiban sűrűn áldogáltak az alabárdos, rezzenéstelen tekintetű őrök, mintha legalább a pápa őszentségét vigyázták volna nemholmi észak-itáliai hercegecskét. Jankónak feltűnt fegyelmezettségük és gyakorlott mozdulataik, ahogyan szforcának tisztelektek. Erre, barátom, erre, a király és kísérete oda mulatnak, magyarázta suttogva a Elrendeztem mindent, bár kicsit nehezen indult az este. Della Scala és Slik kamarás álló órán át marakodtak azon, ki mit ígért, s mit tartott be a megállapodásból. Politika, Giovanni politika. Beszélnem kell ő fenségével. Ugyan minek, hadd mulassanak csak az urak, veled valaki más akar találkozni. Ugyan ki, hökkent meg Hunyadi. Meglátod mindjárt, türelem erre, erre. Jankó megvetette a lábát. Előbb mutasd meg, hol van Zsigmond, látni akarom, hogy minden rendben van-e. Sforca elmosolyodott. Gyanakvó ember vagy Károamíko, de se baj, kövess. Komor vaskos falú toronyba léptek be. Ez a torre Castellana, mutatott körbe Sforca. Valaha itt húzódott a régi városkapu, innen a palota neve is. A mögött a rácsozat mögött van a száladel tezóró, a hercegi kincstár. Ezt őrizzük legjobban. No, gyere csak, a nagy teremben megtalálod a királyt. Oda ben olyan fényár fogadta az érkezőket, mintha ragyogó nappal lett volna. Ezer és ezer karvastagságú gyerty a fényében mulatoztak a vendégek. Jankó kíváncsian belesett. Zsigmond és a magyar urak a milánói patríciusokkal keveredve már a lakoma vége felé tartottak. Slékkés és Della Scala kivételével nem akadt oda már józan ember, még Zsigmond is kapatosan nagy hangon magyarázott valamit asztal szomszédjának, olaszul. Jól van, mehetünk. Jegyezte meg Hunyadi. Sforca mutatta az utat. Kihalt termeken haladtak végig. Tekervényes folyosókon, míg végül egy sötét, rózsai illatú helyiségbe értek, melynek közepén hatalmas kandallóban lángnyelvek lobogtak. A kandalló előtt ütött-kopott széken egy idősebb férfi gubbasztott. Sforca mélyen meghajolt, majd megköszörült a torkát. Meghoztam őt, hercegem, itt van, ilkorvó. Hercegem... Unyadi értetlenül bámult forcára, de ő csak mosolyogva széttárta karját. Hadd mutassam be Filippo Mária Visconti herceget, Milánó urát! Mostantól ő a te adó gazdát, Giovanni. Az öregember a székben óvatosan előre hajolt, hogy jobban lássa az érkezőt. A kandallóban lobogó lángok most megvilágították csúf, már-már már torz vonásait. Viszkonti csak nem kopasz volt, csontvászerű arcából beesett, savószín szemei parázslottak a jövevényre. E szemek félénkerrezzentek, ahogy Jankó gyors mozdulattal utánozta szforca meghajlását. Üdvözöllek, herceg! Hangja szinte visszhangzott a teremben. Hunyadi János vagyok szolgálatodra. Viszkonti bosszúsan legyintett, feje tetején meglebbentek maradék hajszálai. – Ej, te volnál az, aki megfutamította Kolleónit, he? Én vagyok, uram. El ne kezdj itt dicsekedni, te magyar! Szforca már elmondott mindent. Szerencséd volt, ennyi az egész! Viszkonti hangja reszelősen karistolta a levegőt. Jankó önkéntelenül is megborzongott a hallatán. Nevezhetjük szerencsének is, uram. Viszkonti fálhorkant. Csak azt ne hidd, fickó, hogy ettől a kis csínytől több zsoldot fizetek neked! Unyadi arca megkeményedett, szeme vészesen felszikrázott a tűzfényben. Viszkonti akaratlanul összehúzta magát. – Micsoda vad, fickó, ez a magyar! Épp ilyenre van szükségem! – Hogy? Mit akarsz? Svorca megköszörülte a torkát, és közel hajolt Viszkonti füléhez. – Hogy mit? – Ja, igen. Nessünk túl a nehezén, igazad van, fiam? Megint Hunyadihoz fordult, és szigorúan végigmérte. – Komoly összeget fizettem a lovasaidért annak a német kutyának, úgyhogy elvárom, hogy kapjak valamit a pénzemért. Hunyadi felsziszent a sértésem, végtére is felkent királyát gyalázták. Mostantól azt teszed, amit én parancsolok, harsogta Viszkonti. Azt tölöd meg, akit én akarok halva látni, azt fosztod ki, akit én akarok holdusként tudni. Semmit nem teszel, amíg én utasítást nem adok rá. Magyar kutyáid nem tehetik be a lábukat a városba, ezért te felelsz. Oda a falakon túl, istálókat építetek a lobaitoknak, Az embereit sátrakban alszanak majd. Megértetted? Ugyandi egy pillanatig eljátszott a gondolattal, hogy kardja egyetlen súlyhintásával végez ezzel a torszülöttel, megszabadítva Milánót rettegett urától, de aztán erőt vett magán, és továbbra is csak szúrós tekintettel méregette Viscontit. Élelmet és bort minden harmadnap a város szállított nektek. Nem lesz hiányotok semmiben, nem kell fosztogatnotok, lopnotok, szajhákat is kaptok, vénriherondyokat, akik ideben már senkinek se kellenek. Azt csináltok velük, amit akartok. De ha egyetlen milánói leánynak, asszonynak csak a haja szála is meggörbült, akarodhatok vissza innen, ahonna itt jöttetek? Te felelsz ezért is, megértetted, magyar? A nevem Hunyadi, morogta Jankó. Mit bánom én, hogy hívnak? Viskonti nyál a fröccsent, ahogy fogatlan szájához emelte borral teli kupáját. Neked csak az a dolgot, hogy a velenceiek megbánják a napot, amikor újat mertek húzni Milánó úrával. Vissza kell szerezned a megszállt területeimet, falvaimat. Városaimat, de vigyázz, magyar, polgáraimnak, parasztjaimnak nem eshet bántódása. Ez civilizált ország, itt nem vadállatok hadakoznak, hanem úriemberek. Futni legalábbis úriember módjára tudnak. az zavartan felnevetett, de a herceg egyáltalán nem találta mulatságosnak Jankó megjegyzését. Közelebb hajolt és mélyen ülő szemeit fenyegetően hunyadira szegezte. A velenceiekkel úgy kegyetlenkedtek, ahogy akartok. Ahhoz értetek. Azt akarom, hogy kármányi ki sem merje dugni az orrát abból a tengeráztottad patkányfészekből. Sforca újra megköszörülte a torkát. Ó, igen. A herceg úgy nézett rá, mintha a kondotti érek kést mártogatott volna a szívébe. A fizetség, a fizetség. Az emberei természetesen egy vasat sem kapnak. Kapott Zsigmond eleget a zsebébe tőlem. Voltak éppen neked se semmi. De azt akarom, hogy lásd, én nem holmi koszlott kis ország királya vagyok, hanem Milánó hercege. Napi fél aranya jussod, magyar! Fél arany! Annyi pénzt még soha nem láttál, igaz? De csak akkor kapod meg, ha a lelket is kihajtod ezekből a kutyákból, ha megtanítod rettegni velencét. Hunyadi fagyosan elmosolyodott. Mielőtt folytatnád, nemes herceg, szólt halkan. Egy apróság csupán. Ha még egyszer kutyának nevezel minket, megöllek. Hirtelen nagy csend támadta rózsai illatos sötétségben, még szforca arcára is odafagyott a mosoly. Ezt csak a mihez tartás véget mondom, herceg uram. Folytatta könnyedén Jankó, mintha csak jelentéktelen semmiségekről fecsegne. Én és az embereim a bőrünket visszük vásárra, te érted. Én és az embereim megvédelmezünk téged velencétől. Én és az embereim... Visszaszerezzük elveszített falvaidat, városaidat. Én és az embereim meghalunk te érted, ha úgy kívánja a becsület. De! Ha még egyszer kutyának nevezel bennünket, ígérem Milánót lángokba burítom, ezt a palotát pedig a földel teszem egyelővé. Ha még egyszer kutyának nevezel bennünket, ígérem minden eleve kardérra kardérre hányunk, Asszonyaitokat meggyalázzuk, s oly romhalmast hagyunk-e város helyén, hogy Velence undorodva fordul vissza innét. Viszkonti tátogott, ráncoktól barázdált képe elsápat. Válaszolni akart, s magáról megfeledkezve felemelkedett a székről, de Hunyadi megszorította csenevész vállát, és erélyesen visszanyomta, baljával figyelmeztetően szforcát tartva távol. a lovasaim csak egy napon is... Hús és bor nélkül maradnak, lángbaborítom a várost. Ha csak egyszer is valami mocskos riherongyot küldesz az embereimnek harmatos leányok helyett, lángbaborítom a várost. Ha csak egyszer is gyilogtört döfhetsz bármely emberem bordái közé, mérget keverhetsz bármely emberem borába, lángbaborítom a várost. Ha csak egyszer is becsapsz, átversz engem, Lángbaborítom borítom a várost. Ha csak egyszer is rossz szóval illetsz engem vagy magyarjaimat, lángbaborítom borítom a várost. Kimaradt valami? Tán nem. Ezek az én feltételeim, herceg. Amennyiben hűmaradt szavathoz, én távol tartom a szárnyas oroszlánt Milánótól. Egy tapottat földet sem hódítanak meg többé mától kezdve. Megértette. de? Vizkonti remegett a dütől. Ó, oh, és még valami, tette hozzá Hunyadi. Az én áram nem fél arany. Napi három aranyfizettség, amiért olyan embert szolgál a kardon, mint amilyen te vagy. Előre fogsz fizetni, herceg, ha egy nappal is elmarad a zsoldom, de azt már tudod, mi történik akkor. Sforza hátrált egy lépést, és remegő kézzel kardja markolata után tapogatódzott. – Azt csak hagyd hüvejében, kondott tére kapitány, mosolygott Jankó. – Nem lesz arra szükség. Okos ember a te herceged, ért a szóból. Különben is úgy látom, e földön kalmárok teremnek nem harcosok. – Hát alkudni, én is tudok. Igaz? Az alkú véget is ért. Hallottátok az ajánlatomat? Kezet rá! Kinyújtotta hatalmas jobbját Viszkonti felé, aki még mindig dühötten bámulta. Aztán szforcára dított, s végül enyhülten elvigyorodott. – A mindenit! Ez igen. Mi is a neved? Mit mondtál? Hunyadi. Tanult csak meg herceg. Viszkonti bólogatott, ráncai undok maszkát orzították arcát. Már is megtanultam. Jól van hát, színóre Hunyadi? Az ilyen veszedelmes fickókat általában eltétetem az útból, de te még a hasznomra válhatsz faragatlan, fiú, mert ami a lényeg, úgy látom, Belence miatt nem kell többé aggódnom. Azzal puhány, nyírkos kezével belecsapott Hunyadi vasmarkába. – Megegyeztünk! – Jankó megtörölte a kezét saját ruhájában. – Zsigmond tudja, hogy itt vagy a palotában? – Nem, és nem is tudhatja meg. A város hemzsega velencei kémektől jobb, ha mindenki úgy hiszi, abbi a tej kastélyomban lávaldozom. – Ami a lényeget illeti, már dűlőre jutottam királyoddal. – Remélem, mi hamarabb eltakarodik a városomból, mert igen sokba kerül a csőcseléke eltartása. Gunyadi befejezetnek tekintette a tárgyalást, és elindult az ajtó felé. Sforce mélyen meghajolt a herceg előtt, aztán sietősen követte. Oda-kinn a hűvös folyosón, aztán neki esett felháborodásában. Te megőrültél, Giovanni! Én nem beszélhetsz a herceggel! Fogalmat sincs, milyen hatalmas ember ő! El tudom képzelni, vont vállat Jankó, miközben öles léptekkel megindult kifelé. De az én uram a magyar király. Senki más. A magyar királytól felkopna a te állad, dohogott szvorcá. Itt vagyonos ember lehetsz, itt megcsinálhatod a szerencsédet, te eszement. Amikor újra elhaladtak a nagy terem előtt, Hunyadi belesett az ajtórésem. A magyar urak féktelen jókedvükben az asztalon táncoltak, a milánói patríciusok rémülten bámulták őket. A kiáratnál egy ázott türgére emlékeztető papforma ifjú toporgott. Hát ez meg kicsoda, kérdezte Hunyadi. A deákod lesz mától, feleltes forca. Bár beszéled a nyelvünket, Giovanni barátom, latinul úgy vettem észre, nem nagyon értesz. Szükséged lesz egy íródeákra, aki intézi az elszámolást, levelet ír neked, ha úgy akarod, s aki érti a környékbeli nyelvjárásokat is. Kifia Borja vagy? Árt meg csípőretet kézzel Jankó a csenevész fickó előtt. Annak egyszeriben felderült az arca a magyar szó hallatán. Filippesi Albert Deák vagyok, kapitány uram. Az apám olasz, anyám magyar. Őszinte örömömre szolgál, hogy önszolgálhatom. Jankó legyintett. Már csak te hiányoztál, fiam. Vívni tudsz? Albert Deák elsápat. Vívni, nagy uram? Azt éppen nem. Se baj, majd megtanulsz. Én nekem olyan Deák nem kell, aki nem tudja forgatni a kardot. Francesco Sforza elkísérte őket az egyre csendesülő milánói utcákon egészen hunyadi ideiglenesen kijelölt szállásáig. Nem volt épp messze, csak a piac tér szomszédságában. A kondottiére a kezét tördelte, amikor megálltak a kopotnak, elhanyagoltnak tetsző kőház kapujában. Tudom, tudom, Káro Améko, nem méltó ez alak te hozzád. A kanobió palota kísér romos, mióta a herceg száműzte az utolsó kanobiót. De tudod, egyelőre minden csinos házba Zsigmond udvartartása költözött. Amint királyot továbbvonul Róma felé, megteszi ez is, vont vállat Jankó. Beléptek. A romos, kétszintes palotában mindenütt az enyészet, bűze terjengett. A falakról málott a vakolat, az ajtók, ablakszárnyak, sarkukból kifordulva hirdették a mulandóság győzelmét minden szépség felett. A palota alsó szintjén egy nyírkos, bűzös teremben hatalmas kandalló állt, elérhordva tűzifa. Holnap szolgákat küldetek, Giovanni, akik kitakarítják majd a házat. Meglátod napfénynél sokkal kedélyesebbnek tetszik. Valaha a kanobiók gazdag kereskedők voltak, de a vagyonuk már a herceg úré. Régóta uralkodik itt a te herceged? kérdezte fáradt Jankó. Majd húsz esztendeje. A világ leggazdagabb ember, a Giovanni. Ügyes ember. Tudod, hogyan szerezte vagyon a magját? Még fiatalon alkut kötött Bajazid szultánnal, és elárulta neki a keresztesek terveit. Ez régen történt. Bajazid így még időben visszatérhetett Ázsiából, és valami Nikopol nevű tönkre tönkreverte a felfuvalkodott franciákat. Hunyadi megtorpant. Mit mondtál, Nikopol? Ha jól emlékszem, valami rozzan akol lehetett a Balkánon. Tudom, hol van. Ott tölték meg nagyapámat, morogta Hunyadi. Szóval a te drágalátos hercegednek köszönhetjük, hogy elveszítettük a nikápoi csatát. Sforca elsápadt. Túl sokat fecsegek, igaz? Felesd el, csak a feladatodra figyelj, Giovanni. A herceg betegesen fél mindentől és mindenkitől, s legfőképp a hatalmát félti. Aki az útjában áll, azt elteszi lábalól, hogy nyoma sem marad. Azt hiszem, téged megkedvelt. Nem szoktak úgy beszélni vele, ahogy te ma este. Ezt már mondtad ére, legyintett Jankó. Fáradt vagyok. Akad itt legalább valami derékaj. Majd én hozatok, ajákozott Albert Deák a hátuk mögött. Hát te mit keresel itt? Filipesi Albert rémülten nézett vissza rá. Nekem azt parancsolta a herceg úr, hogy legyek mellette, uram. Éjjel nappal. Én csak. Hunyadi lehúppant a csupasz kőpadlóra a kandalló elé, és elnyúlt a porban. Eléb rak, tüzet a Deák. Fázom. Szforca motyogva elköszönt, smagukra hagyta őket. Amíg Albert megrakta a kandallót, majd elsietett valami derékaiért, Jankó egykedvűen bámulta a plafon ázott foltjait. Nem is oly régtán freskó díszítette a falakat, de most arra csak málló, vizes foszlányok maradtak a valaha oly élénk pingálmányokból. Jankó egy angyalt látotta penészvirágok közt, egy pufó, kiterjesztett szárnyú angyalt, aki áhítatosan emeli tekintetét valahova, a mennyek felé. Érezte, hogy a tűz egyre barátságosabban lobog. Végre kezdett átmelegedni. Hunyadi feltápáskodott, hogy keressen egy helyet, ahol a dolgát végezheti. Kitámolgott az udvarra, s egyszeriben megdermett a látványtól. A palota belső udvarát íves, árkádos kerengő vette körül. Középütt a mozaikos kövekből fehér márványkút nőtt ki melynek rácsos boltozatát vadrózsa nőtte be. A magasban a hold trónolt, és ezüst derengésbe öltöztetett mindent. Jankó szíve elszorult. Néhány órája, hogy megérkeztek ebbe az idegen városba, s annyi, de annyi csodát, szépséget látott, amivel egy életre betelhetett volna. Mégis ennek a romos háznak a szépsége ragadta meg leginkább. A holdfényben fürdő udvarral, az elhagyatott kúttal és a túlvirágzott rózsák illatával. Felpillantott az égre, a kövérre hízott holt körül csillagok szikráztak. Idegen csillagok.